Всички, ма ще се окаже, че хората тук отпред сме повече от а, другите в залата. Можем и да затворим кръга, защото идеята за тази вечер наистина да имаме една дискусия, а, в която всеки да сподели по някакъв начин своя опит по темата. А темата е независимите пространства за изпълнителски изкуства. А, аз сега си мислих, че всъщност тази година са 20 години, от аз по един или друг начин работя в областта на Изпълнителските изкуства, подкрепяйки ги по един или друг начин в България и не само. Всъщност, още тогава, поне за мен, когато аз започнах преди 20 години, беше много ясно, че има такава липса. Липса на пространства за тогава нововъзникващи театрални проекти, трупи и така нататък. Когато създавахме Червената къща в 2001 година, това беше една от причините, изобщо, да започнем да мислим за това пространство. Именно да създадем такова пространство, което е не само за изпълнителски изкуства, но отговаря и на тази нужда. Окей, създадохме го. Много скоро стана <laughs> ясно, че и то не е достатъчно. Има нужда от много-много различни, с профи по профил, а, с публиката си, с типът дейност, която осъществява там места. И някакси за мен е много тъжно, че 20 години отново и отново тази тема е на дневен ред и трябва да обсъждаме, но така или иначе, не сме тук. Тази дискусия някакси възникна като идея преди два дена в контекста на това, което се случва с червената къща. За нас е много важно решаването на нашия казус да не е Просто едно изключение, а по някакъв начин да даде тласък на процеса на намиране на решения и за другите пространства за изпълнителски изкуства. Ето и цвети идва вече, се присъединява към нас. А, и така, а, сега ще дам думата на Борис, за да представи участниците и формата на дискусията. А, ще кажа само, че в началото. Всеки един от представляващите разнообразни организации тук отпред ще представи дейността на своята организация, модела по който тя работи и след това ще а, имаме дискусия, свободна с всички в залата, но повече за формата и участниците дори Аз Здравейте, аз прохочетам мисля, че се чуваме, аз заради записа. здравейте, благодарим ви, че сте тук. Искам да ви представя участниците. Това е Стефания Георгиева, Театър Атун. След това Женя Петрова, Дереда Денс, архитектъра до Света Кирова, Сдружение Трансформатори, Милко Йовчев, Театър Реплика, Неда Соковска Вокс Пополи, Василин Димов, Сдружение за Асоциация за независим театър и Светелина Йосифова от Център за култура и дебат, Червена къща, Червената къща. Всеки от, тях, всеки от тях ще има по 5 минути да представи организацията си в по-общ план. След което ще влезем в отворена дискусия, може да задавате въпроси. Акцентите са устойчиви, устойчиви механики за развитие, за финансиране. И те ще ви разкажат по-подробно, конкретно как се случва с техните организации. Здравейте, аз съм Стефания Георгиева, представител съм на театър Атом. А, това е една организация, която съществува от а, 3 години. А, от близо една година, 10 месеца, имаме пространство, в което работим, в което играем представленията си. Това пространство се намира във фабрика за градско изкуство и беше част от проекта Зона култура на фундация София Диша. Ам, нуждата от това да се появи пространство след две години изкитане а, в общи линии навсякъде по читалища, по зали по, по домове репетиции и нататък за да може да си създаваме продуктите ако мога така да ги нарека Ам, стана доста голяма след две години, тъй като и екипа малко по малко се оголемяваше и беше доста трудно да имаме пълната свобода да работим по всяко едно време. Затова след тези две години ние започнахме да търсим пространство а и по някакво стечение на обстоятелствата се появи фабрика за градско изкуство, идеята за а, зона култура и околността около Сточна гара да индустриалната част на София да се превърне в едно пространство, в което да концентрира много артисти беше добро, добре дошло за нас, тъй като и театър, с който се занимаваме, е не толкова за театрална сцена, колкото за по-алтернативни, ако мога ги нарека, пространства. Условията там бяха доста интересни. Имахме всички артисти, които се помещаваме в това място. Първо, че сме различни като дейности, Uh, има хора, които се занимават с метали, с дърво, с театър, с кокили. Страшно много хора на пет етажа, събрани там и групи. Uh, условията бяха 6 месеца гратисен период, в който всеки един от нас успява по някакъв начин да, се, да си заформи пространството. И след, след тези 6 месеца и да се опита така да формулира някаква структура на действие след тези 6 месеца, започнахме да плащаме наем. Uh, за сега се справяме доста добре, успяваме по някакъв начин да генерираме приходи, да се правим с това място. И смятам, че начинът всъщност да, да има повече пространства е по-скоро да има повече млади, амбициозни и смели хора. Да не се започва с мисълта, че няма как да стане, защото тук никой не търси, никой не се интересува. Просто... Някакси малко повече трябва да, да се хвърляме. Така си мисля. Това е. Ние тук ще задаваме уточняващи въпроси, ако мислим, че някои от нещата не са изяснени. Да. А, може би не всички знаят какво е София Диша и какво е зона култура, ако може малко за това. И също така плащате найем. На кого, каква е собствеността там? Какъв е... Да. Собствеността е частна. Това е стокова борса Зимница, която се намира близо до а, сточна гара. Един е собственика, който а, отдава помещенията под найем. Проекта София Диша е фундация, която, доколкото не съм твърде запозната с дейностите, но знам, че всяка година се организира този фестивал София Диша. А, те са ни млади хора, които изскочиха с идеята индустриалната част на София да се превърне в културен квартал в който квартал да се ам, концентрират много артисти, като идеята тяхната не е да се управлява от тях по някакъв начин това, а просто да ам, информират колкото се може повече артисти за това, че това нещо може да се случи. И така и по някакъв начин се създаде и фабрика за градско изкуство и малко по малко започнаха да се натрупват ам, хора в стоква борса земница. Наймат се плаща на частен собственик. Ам, и, вот, какво друго ми се Да му, в смисъл какво плащате. Ам... Какво е, колко е голямо пространството найема? По принцип, а, пространствата са различни. В момента наймите се сформират нещо от рода на 1 лев на квадратен метър. В случая при нас пространството е 500 квадрата. Но има и по-малки, и по-големи пространства. Значи 500 лев. Да. Не се отопляваме за сега, а, но има различни начини за справяне, различните групи се справят по различен начин, а, с газови гъби, с а, калорифери, с... А, Ами не, всяка от групите а, индивидуално се справя с а, това. Ена, една от групите, примерно, едната галерия, Underground, те си смениха прозорците, те справят изолация и така нататък, преконструираха си малко вътрепространството, така че да е по-малко и да могат да го отпляят по-лесно. Случая при нас, по друг начин се така преконструира вътре, с някаква паравани и така нататък. И, и е доста е сложно това със отоплението в момента. Е наистина а, сериозен въпрос, който малко по-малко се разрешава. А, имате ли някаква общинска или държавна субсидия? Не. Или изцяло сами се издържите? Изцяло сами, да. А обвързани ли сте с договори? Да. Конкретно? С договори? А, по темата, ако говорим, със сигурност не ми се струват устойчиви. Това са едногодишни договори, които всяка година се подписват. Аз доколкото разбрах, Вие го управлявате като платформа, отворена платформа, в която всеки един артист или организация може да помещава своето изкуство или дейност артистична. Да. Те от своя страна обързват ли се с договори с Вас или... Не с нас, те си комуникират директно с директно собственника. С да. okay. Как Ви намира публиката? правите за да дойдат хората там и да ви видят? Това е много интересен въпрос. Много зависи от събитията, което се случва. Има някои събития, които са с страшно много публика. Има някои събития, които са с много малко публика. И не можем много да си направим реална... Говоря като цяло за фабриката, не само за нашата... Организация там, uh, хората ни намират Google Map, първо. Uh, има си улица, която е написана и си има карта, която можеш да ни видиш. Uh, отделно има така едни табелки, на които пише фабриката, които са закачени. Близо около восточна гара, хората, които идват там и успяват да ни намерят, често чувстват много специални за това, че са ни открили, което е някакъв а, плюс и водят някакви други хора, които също ги карат да се чувстват специални. И така, а как разбира, че ще се случва нещо изобщо там и билети продаватели ли? За, за... За... Через Facebook реклама, предимно. И, и чрез само популяризация в речта и чрез реклама във Facebook. А, някои от групите си, така виждам, че и плакати започват се вадят. При нас е доста... Как да кажа? Много, много постепенно сами се учим как това нещо се случи. Няма нито един от нас, който е специалист и който, а, примерно, ни е посъветвал как се случват нещата. Нямаме PR и така нататък, което всъщност е нашия пиар за момента. А, и... Да, а Предлагам да продължим представянето на другите организации. След това имаме и други въпроси към вас. Така, да. Че пак ще се върнем. Благодаря. Здравейте, а, казвам се Жени Петрова. Аз съм представител на Derida Dance Център. Това е танцов център, който а, се е посветил на мисията да развива съвременния танц в България. А, принципно, а, като танцова компания е създаден, Derida Dance е създаден още 2004 година, а, като около 4 години компанията е прекарала в чужбина, в Испания, където е управлявала частен театър. Впоследствие, 2008 година, основателите на компанията Живко Желясков, като артистичен директор и Атанас Маев, се връщат в България. Първите две години, общо взето, 2008 и 2009. Не се случва нещо, което да има собствено пространство, като те работят така на проектен принцип, но виждат, анализират ситуацията тук и виждат нуждата от това да има специално пространство, където да се развиват танциори в тази сфера, конкретно съвременния танц, на която. Те са се посветили и нашата организация като цяло. И през 2010 година създават Дереза Днес Център вече като пространство. Първоначално той се помещава пак доста точна гара, много близо, бившия ходилен завод. Uh, и от 2012 година пролета вече се мести uh, и в момента се намираме до метростанция в мост на булевард Сливница, което е едно по-централно място, вече по-лесно за намиране. Основно дейността по развитието на, на съвременния танц се изразява в... Uh, Обучителна дейност, продукционна дейност и също така нещо, което е различно от това много е търговската дейност, която дирида Денс осъществява, но тя, нейната основна функция е това да подпомага другите две дейности, които са посветени на, на развитието на, на млади танцори и създаването на продукции. Реално, всяка вечер от 6 часа нататък при нас идват хора любители и им предлагаме курсове в най-различни танцови стилове, аеробни тренинги и така нататък. Събота и неделя също функционираме. Като продукционен център, освен собствените проекти, собствените спектакли, които правим, ние осъществяваме и резидентска програма, като обаче за нея много често работим на проектен принцип. Тоест подкрепа за финансиране на тази програма, на случването на резиденциите посредством финансиране от столична община, примерно, или Министерството на културата. И обучителната дейност, там най-основният, най-големият ни спонсор, до момента беше Фундация Америка за България. Не знаем все още дали ще продължи да е така. Но това е може би един, едно от най-силните направления, в които работим и там, където виждаме, че нещата, че има нужда от много работа, наистина, и че сме поели в правилна посока, защото има хора, които искат да се развиват, не винаги те успяват или виждат най-доброто място за това да бъде да бъдат някои от формалните образователни институции, където могат да отидат, които са малко в момента. И намират нашата обучителна програма като добра. Освен за обучение също и тренинг програма имаме за професионални танцори, които искат да, да пазят формата си, особено за тези, които са на свободна практика, това е голяма нужда, защото а, никой сериозен хореограф няма да те вземе в проект, ако, ако не си в добра форма. Най-основно е това. Окей, okay, благодаря ти. Ще пременим нататък, после пак ще се върнем към... Само един въпрос, ако може. Доколко е стабилен а, този, този модел на работа? Доколко смяташ, че той ви дава една дългосрочна перспектива за работа? той е стабилен до някъде. Не бих казала, че е достатъчно стабилен за да, а, за да си направим, примерно, един 5-годишен или 10-годишен план за развитие и да знаем, че да дишаме спокойно и да знаем, че ще можем да, се, ще можем да, го, да го случим, да го направим. А откъде идва несигурността? Ами, Примерно, мога да кажа, че търговската дейност, т.е. курсовете, които предлагаме, те могат да покрият частично, да кажем, половината от годината, от към разходи за найем, консумативи и така нататък. Тоест, оказва се, че ние не можем да бъдем изцяло търговско предприятие, примерно, което само с това да се занимава, реално се допълват нещата. Проектите, които, по които работим, от където има, нали, идва друго финансиране, те също допринасят останалата част. Okay, merci. Здравейте, казвам се Радосвета и тази вечер тук ще ви представя накратко Сдружение Трансформатори. Uh, нашата дейност започна през 2009 година, когато основахме с uh, Това беше в разгара на една криза, която много се отрази на архитектурния бранш, Имаше много така свободна мисъл от uh, колеги в началото на творческата си дейност, каквито бяхме и самите ние. И решихме, че тази енергия може да използваме за нещо полезно и позитивно, защото виждахме много недостатъци в кратката среда, която ни окръжава. окръжава. И все още виждаме такива, но от тогава, вече 5 години, работим в тази посока, да подобряваме с каквото и колкото можем и съгласно нашето крайдо. Кратката среда и да убедим всеки, че и най-малкия импулс, най-малкото количество енергия, Uh, която всеки от нас отдели, за да подобрява нещата около себе си, за да каже той ми от какво се нужда и какво би направил, за да се случват нещата по-хубав -по според него начин, си заслужават. Uh, предполагам, че част от вас са чували за проекти, като uh, елта блата по улицата Шимани-Ярковска, uh, някои се чували за ревизия, която се случи пред НДК, тази година се случи на Панчереското езеро. Идеята беше там да се получи една по-добра и чиста зона за рекреация. Тази година имахме още един така доста социално насочен проект Факултет за мечти. Направихме една къщичка с идеята на децата там в квартала. Факултета имам предвид но всъщност може би тук ще е по-интересно да ви разкажа за нашето пространство, където ние случваме тези дейности, за които ви разказах, тъй като те са е свързани много често, или почти основно с глобяване, монтаж, още заето нашите дейности са не е само проектански, а при нас случва една голяма творческа работилница, във всичките аспекти измерения, които може да се сетите, често имаме нужда от доставка на различни строителни материали, на машини. А, също така, с подкрепата на Америка за България, от миналата година, стартирахме един проект за а, развитие на една прототипираща работилница, която да подкрепя от една страна студентите в обучението им по архитектура, по параметричен дизайн, така по един нов начин, за да намирате нови творчески търсения и в един момент след няколко години в близкото бъдеще, това да се отрази на средата, която всички обитаваме. А, също така, а, даваме възможност на различни дизайнери, които искат да изпробват нещо и нямат възможност да ангажират машина, която прави серийно производство, да отидатворят при нас. А, това, като начинание все още в началото си, но набира все по-голяма популярност, или как да кажа, по голям размах, има голям интерес от страна на студентите. А иначе, освен залата с машините, за която ви разказах, имаме още една зала, в която се случват най-различни типове акции, дискусии, лекции на най-различни теми. А, тази зала ни служи за офис и работно пространство през деня, съвместно с други организации. Например, проекта с мен, който се учи в Плудуяне. Uh, беше работен заедно с Сдружение uh, дифрошков. Рошков. Uh, например, фермерски, фермерските базари и инициативата да се направят такива базари също случват uh, при нас техните сбирки съвместно с нашите членове. Uh, по принцип са доста, доста много нещата. Ако някой се интересува, бих могъл да разкажа още. Uh, като цяло това пространство стартира преди около 3 години, тъй като преди това и ние нямахме място и ни е безвъзместно стъпено от страна на Университета по архитектура, строителство и геодезия, като в началото това беше едно много изоставено, мръсно неподдържано маза. Това е бишта топло централна вияс, която не беше ползвана от 15-20 години, тъй като сградата минала на централно парно, тогава беше изоставена. Ние инвестираме така постоянно в подобряването на условията. Монтирахме осветление, сложихме наскоро нова настилка, опитваме се да подобрим акустиката. Постоянно инвестираме в средата и съответно това, което ние даваме на университета е работно време и консултации на студентите, както споменаха. А, може би трябва да ви разкажа малко повече за проекта С поделени софийски пространства, но ако искате мога и после. после? Да. Работили ли сте един въпрос само с някои от тези пространства за театър и танц при преобразуването на пространствата, които те адаптират за театър и танц? Да. Дали се а, имате предвид нашата зала? Дали са случвали не, концерти да? Дали по-скоро архитекти от вашата група са работили по някои от тези проекти за сценичните пространства, нови независими? А, по принцип да, това беше проекта споделени в асофийски пространства, който приключи сега през ноември. А, и следвахме трите пространства, които имат най-голям интерес и съобщинска собственост, тъй като това беше проект по програма Европа, а, с толкова бърса зимница остана в страни от нашия интерес, тъй като е частен собственик, но той беше изследван като пример. А, в фокуса на проекта бяха трите пространства, които мисля, че са добре познати. Това са топна централата на НДК, вишата, депо-клокотница и на централна жепегара Като нашата цел беше да ги анализираме по-отблизо, да ги се поставим доколкото е възможно на този етап, тъй като са много специфични от Различни гледни точки, но ние като архитекти виждаме някакви специфични проблеми във всяко от тях. А, като целта на проекта, като цяло той беше доста по-сложен е да продължи, а, да се създаде един диалог между всички артисти, които ние познаваме всъщност. Част от тях идват при нас с нуждата от пространство, да може да си взаимодействат по-добре, да се създаде. Един сайт с база данни от такива пространства, които са възможни, а на хора, които ползват част от тях, имат нужда от някаква енергия подкрепа да си споделят с няколко пространства, а, за да има по-добро взаимодействие между артистите. А също така ние продължаваме да споделяме нашето пространство. До нас се намира студиопрожекиране, имало е вечери, когато и е в двете места, такът концерти е успорено. Така че ние също представляваме някакво такова място където се случват определенни събития. Благодаря. Здравейте. Аз съм Милко Йовчев от Сдружение Реплика. М днес ще ви поговоря за нашето най ново пространство, което м не бих го нарекал наше, защото ние сме в него само в, в месеца. Кога и е седени седмица, ще е добре. А Иначе ние сме, ние сме създадени през 2011 -та година, така като най-хомогенната отломка на модерен театър, ако може да се каже, разпадналия се така, проект на Ивайло Христов. Ние сме негови студенти. И така много искахме да продължим да работим заедно и от тогава се лутаме и си търсим мястото. М -м -така. И Даже ми е малко, тук ми е някакси минорно, защото тук също си бяхме намерили много хубаво място и, за съжаление, пропуснах пресконференцията заради едно безсмислено гостуване в Ямбол, което така още повече ми доказва, че има смисъл да се правят тия неща. Надявам се, че нещата са по-добре. И сега се помещаваме. Основната ни продукция може да се види в студио I Am Studio, на Раковска 149, за което съвсем случайно научих. М докато репетирах, ми казаха за това пространство, че е наето от двама фотографии и една актриса, и че най им е твърде голям, и че си търсят театрална продукция. А пък ние точно бяхме усетили тогава, това се случва началото на лятото, даже по-скоро средата на лятото. Бяхме започнали да. Така, вече, понеже нашата продукция много рязко започна да се увеличава, ние имаме доста премиери последната година. Милко, извиня, че те прекъсвам, да. може ли да разкажеш малко повече за реплика като сдружение, като театър като посоки? Сдружение, ами, театър и двете. А, повече, за кой е в него или какво точно? Ами, посоките, театралните посоки по ами, естетики. Да, значи точно това, което исках да кажа, ние сме малко хаотични електрони. Когато излязохме от Модерен театър, искахме да правим просто качествен, съвременен театър, без да се така в някакъв определен дял да влизаме. Така направихме едно представление, с което гостувахме из цяла България, което така мислихме, че би могло да бъде интересно за много широк кръг хора. Това се оказа, че не е така, защото някакси... Компромисите, които правихме с Декори и така нататък, не бяха за сметка пък на, според мен, на, на качеството на пиеста и не го поефтинихме, според мен. И, и така от това нещо загубихме. Освен това, ние бяхме четирима актьори, един така, бизнесмен, който няма нищо общо с театър и мога да кажа, че много грешки направихме. Така в движение се учихме как да си продаваме продукцията. И след това. Срещнахме с Георг, който така е, мога да кажа, някакъв кръгален камък в историята на нашото дружение, защото успя да канализира усилията ни по някакъв начин Георг Жено. М така доста силно се профилирахме в документалния театър, а тук в червената къща основно. И сега в момента това е нещо с което основно се занимаваме. М разширяваме се, вече сме, аз не знам колко хора продукцията ни се разширява. А, и това е така по-основно. Но може би да, да кажа нещо и за пространството. Седем дни в месеца имаме в това пространство. Последните 7 дни от всеки месец, изключение на декември, защото по увеснили причини. М М Един от тях задължително е документален ден, в който млади режисьори могат да, да, да представят свои проекти, Uh, идеи, които да се развиват евентуално в последствие и да се случат представления от тях. И през останалите дни играем нашите представления. Uh, относно устойчивостта, <тук>, тук е нещо така, което е деликатното. Точно не е още деликатно, а ами по-скоро осмислящото така среща. Бих казал, че е крайно неустойчиво мястото, защото първо найема, се плаща от Георг с лични средства. И м така ще бъде за едно известно време. М да, имаме договор за една година. Надявам се, че поне три ще поостанем там. А найма не мога да ви го споделя по откане оговорката с хората, може би защото те искат да развиват някаква комерциална дейност извън това. М мога да кажа, че в порядък на това, което. Плаща театърато. Само че за, само за 7 дни. За колко... Моля. а квадратни Квадратни метра. А, ми квадратни метра. <сък> Може би а, залата е малко по-малка от, от тази, от червената зала. Отделно има гримерна малко е. Честно казвам, няма нужда от нищо повече за нашите неща на този етап. Залата не е, не е оборудвана, абсолютно не е оборудвана и така с вълни пожертвования купихме прожектори. Какво друго? Иска да кажа... Май това е. -да. Просто ние може би бихме искали да, да имаме повече от, от 7 дни в месеца, но за, за сега ситуацията е такава, защото а тази зала няма да бъде само театрална. Фотографите искат да се я ползват за техните цели. Освен това, те имат идея да, да развиват а, някаква друга театрална дейност. Това да бъде нещо като някакъв театрален център, в кой, който не е театралният център на Театър реплика. Така че който, има търс, който търси място, може да се свържи с тях. А, ми да, това е май за сега, което мога да кажа. Добре, после пак ще се върнем да разкажеш за моделите на финансиране на устойчивост. А, да, това, това ще го кажа сега набързо. Това исках да кажа сега, се сетих. Добре. А, Имаме така един експеримент си правим с, с а, билетите. А, понеже аз участвам в групата за импровизационен театър Шизипро и там вече година и половина играем на шапка, така наречената шапка. Тоест .е. публиката влиза на вход свободен и плаща на излизане, колкото прецени. Искахме да го пробваме това и малко и ситуацията неволята ни принуди. Тъй като там няма обособена каса и няма ресурс да има някой, който да продава билети. И решихме да пробваме този модел. С поръгнение смислен. Аз така бях скептичен, защото мисля, че хората така плащат. Защо? Исках да кажа, че на това в това пространство, там, където играем импровизационния театър, получаваме толкова солиден приход, колкото толкова продахме билети на по след, може би нямаше да получаваме. Стара излика, че залата винаги е претъпкана. Това е славянска беседа. Ние играем в славянска беседа. В малката зала на читалището. И така, искаме да го пробваме и мога да кажа, че за първата седмица на реплика, защото до сега сме имали само една, приходът според мен е абсолютно сравним с този, който бихме имали, ако продавахме билети. Може би, може би една идея по-малък. Но пък от друга гледна точка, това би могло да популяризира мястото, защото ще дадат и хора, които не, бих, не биха дали така де лива за нещо, което още не има много ясно. И Това е, това е за, за билетите, за, за моделите за финансиране, после може да говорим. Да. Супер, мен много ми харесва за шапката, обаче само се чувах как всъщност се оправя счетоводството на едно такова нещо. Води ли се счетоводство изобщо или просто си разпределяте банкнотите? А? Ами, това се ощето одява като дарение. Аз съм не да представлявам студио с документален театър Вокс Пополи, създадено през 2012 година в началото. Сдружение, в него има може би 13 човека в момента. Ами, аз мога тук, до тук всеки говореше за пространство, в което се помещава. Аз ще говоря за пространство, в което не се помещаваме. И за това, което всъщност успя, до този момент сме били. Това е червената къща. Единственото място, на което Vox Populi се е представил до сега, с изключение на фестивалните ни представления, които, обяснимо, по-голямата част от тях са били в, някакви други, в друга среда. Това е един много съзнателен избор, защото аз мятам, че една театрална трупа трябва да бъде свързана с конкретно място и да не го сменя много често. Имам такова чувство сега, не бих успорила и обратното, но това са моите виждания по въпроса. Мисля, че публиката, за да можеш да формираш собствена публика, трябва да и представиш, т.е. трябва да има, тя някакси първо сигнално свързва театъра с къщата. И може би това е една така голяма причина, да не сме търсили до този момент, или търсили сме, но не сме мислили сериозно за това да, да се преместим на друго място, защото мисля, че е много важно първо да се получи някакво структурно финансиране и след това да се премести човек на място, което да може да обзаведе, да може да поддържа и някакси да бъде сигурен, че някое известно време ще бъде там. Другия вариант е да се скочи в неизвестното, както може би реплика направиха и това, това също е, според мен, някаква възможност. Доста рискова, но все пак смела и в край на краищата човек има ентусиазъм и, и е смел достатъчно, понякога се получават и така нещата. А, имахме опит преди една година а, да кандидатствахме за въпросното структурно финансиране към една голяма фундация. И стигнахме до някакви такива напреднали стадии на преговори. Бяхме намерили едно много хубаво помещение, което е една, един бивш печатарски цех. Um, хубаво от гледна точка, да, то е примерно два пъти, колкото тази зала с много високи тавани. Доста удобно, според мен, да се правят театрални спектакли в него и може би щеше да има вместимост около между 150-150 души, което е добре. Um, но се оказа, че изобщо не е толкова лесно. В смисъл, аз съм много щастлива, че минахме през целият този път, защото ние направихме бизнес план за 5 години, направихме архитектурен план, направихме финансов план, т.е. направихме всички необходими неща, за да може да смета ние да се научим как, какво, какво е необходимо, за да може човек наистина да... Една организация не човек, една организация да, да има своето пространство. И също... По този начин, на нас беше отказано, в смисъл не успяхме да получим това финансиране на, в този момент, но ценното беше опита, който остава и другото е, че а, ние знаем вече много добре къде са слабите ни а, организационни страни и, и, и знаем как да, да запълним тази, тези пропуски и какво всъщност ни трябва чисто организационно за да можем да минем това ниво, защото аз мисля, че просто трябва да се изпълнят някакви условия, за да можеш и да, да преодолееш някакъв етап и вече на следващия да се мисли сериозно за, за пространство. Това е една много голяма крачка. Много, много голяма, особено в това несигурно, несигурно време, в което живеем и мисля, че така аз лично харесвам много идеята за склот. <съща> и даже а, наскоро тук да, в съседна улица, понеже обикаляхме да гледаме какво става с къщите музеи, дали има живот там или не, направихме много кратко филмче. И Междувременно попаднахме на една изоставена къща с разбити прозорци, която на втория етаж я обитават едни хора, които си опънали едни електрически кабели там през някакви сложни начини и според мен тези хора не, не, не си плащат на Даже не според мен съм сигурна. А, и на първият аж няма нищо, при което аз така на етап им подхвърлих, че искате ли ние също тук да се засеним, си направим един малък офис, може би театър ще играем. Те много се зарадваха. Според мен, защото а, нали, така да е смисъл, ако ги изхвърлят, няма да са само те. Освен това може да се поддържава някакси и си направим някаква такава екосистема, и, и казаха, че веднага ще ни съдействат за електричеството, че има ли един човек, който се <сък> занимава с това нещо. И след това ме разведоха навсякъде, показаха ми една дупка, която има между първи и втория етаж, казаха, че ще я да запълнят светкавично, само ако решим да се нанесем. И още така бяха много гостоприемни. И разбира се, това е една шега, де, но а, шега, шега. Аз се чуда, всъщност, дали това не е един също революционен такъв а, и смел вариант. да просто се вземе сграда, която не се ползва и която е изоставена. Нашето законодателство приема такова нещо, това се казва стопанисване на изоставени мод. И то не е всъщност не е подсъдно по никакъв, по никакъв начин. Единственото лошо нещо, което може да се случи, е да, да те изгонят. <laughs> а ти вече да си инвестирал доста. Нали? В, в... Но, но дори и да е така, в смисъл, ако се появи собственика на това място, той трябва да докаже, че е собственик, трябва да се водят дела, които могат да продължат и години. Uh, така че склота също е някаква възможност, и, и всъщност той изобщо не е чак толкова и крайно всъщност така си мисля, след като законодателството го позволява така или иначе. Ами мисля, че това е от мен. Не знам, има ли някакъв въпрос? Може ли ти малко да разкаже за театралната естетика на Вокс Populi? Какви представления правят, защото мисля, че може би има хора, които не са гледали ваши представления. Аз не знам дали това в момента е темата на нашата сбирка, но занимаваме се изцяло и само ами, с документален не, театър. Не, не, да, но, да, нали, сега да, пак си представям. Да, разбира се. А, да студия това ясно с документален представя. театър, заглавието си го а, посочва доста недвусмислено. А, документален театър и по-специално в момента се занимаваме с а, една вербатим техника, която е възпроизвеждане симултарно възпроизвеждане на аудиозапис от актьорите и имаме 7 спектакъла до този момент, всичките са реализирани в червената къща. И може би сега, за, все пак, за да го свържа с темата за пространството, този тип театър няма нужда от а, някакви... Също ние нямаме нужда от конвенционалния тип а, театрална сцена. Както може би и театър-реплика, не знам. А, за предпочитане, поне за мен е черна котия и въобще е едно от, ка, място каквото е червена зала на червената къща. Това мисля, че са така, потребностите на, на, на нашия тип а, театър. Здравейте, аз съм тук да разкажа накратко за Асоциацията за свободен театър и а, нашата история с пространствата. Асоциацията се създаде 2009 година, легално, но реално а, срещите, които започнаха много спонтанно между 8 артисти, започнаха от 2008 година. Тоест ние сме връзници с трансформатори, в този смисъл. И първата, някакси първите години бих казал, че основната ни цел беше да имаме общ глас, тъй като всеки един от хората, които се сдружиха, имаше вече опит с това да има собствена компания и да прави независимо от театър на проектен принцип. А, така че първото беше да имаме общ глас, да популяризираме продукцията на независимите а, артисти, защото. През годините това са били продукции доста маргинализирани и много трудно осъществували. За целта ние така... Почнахме да правим срещи, които да дефинираме какво е това свободен театър, какво е това независим проект, да привличаме вниманието на Общината и Министерството, да каниме чуждестранни гости, лични контакти, които да ги срещаме с институциите, Uh, постепенно стигнахме до идеята да направим фестивал, 2011 година направихме фестивал. Uh, преди това вече бяхме влезли в uh, uh, ITM, най-голямата мрежа за изпълнителски изкуства, това беше 2010-та. 2011-та година те uh, дойдоха на първия ни фестивал и тогава uh, възникна и тяхната покана към нас да направим и голяма среща, което се случи тази година, 2014 -та. 2011, 2012, 2013 и 2014 се провежда вече стабилно, устойчиво акт Фестивал за свободен театър, който е като витрина на селектирани и независими продукции от съвременния и театър, като същевременно този фестивал всяка година се грижи да има и международна публика, т.е. Да, да, да, да има и международни експерти и колеги. Първите години беше 10, 15, 17, последната година бяха 360 и няколко. А, сега, по отношение на пространствата. В началото бих казал мое мнение, че не мислихме много-много за тях първите години. По-скоро мислихме за това как да направим по-добри условия за артистите, да да са, да са, да са по-добри и по-успешни терористи в градски пространства, да откриват пространства, да присъстват там. Да намерим легален начин да се договаряме с театрите, да има някаква, някакъв регламент. А, така че това беше първата ни посока, но 2012 година това се промени, защото ние бяхме стигнали, бяхме накосъм от подписване на договор с четвъртия етаж на Народния театър да бъде само за представяне на независими продукции. Наистина, буквално бяхме на Косм, на Седмица, Две или от подписване, когато се прие тази реформа за новия модел на спонсориране, т.е. на субсидиране на, на, на театър, на Държавния театър, който направи на практика усуети, направи неизгоден този договор, и от тогава наистина стана все по-трудно последните 2-3 години да се взаимодейства с държавни или общински театри. На практика почти невъзможно. А, същевременно а, се забелязва една такава тенденция, която а, има отвореност от страна на комерциални организации, типа на клубове, барове, частни галерии. Определен интерес а, към независимия театър, към Асоциацията за свободен театър. Но същевременно пък институциите имат някаква, някаква вътрешна забрана или предразсъдък да подпомагат подобни проекти. Тоест, ако избереш за партньор а, такава подобна частна галерия или нощен клуб, вероятността да получиш субсидиране в общината или в министерството е почти нулева. И това многократно не е само мой опит, но и на други артисти. А, а условията в тези частни а, места са много по-добри от държавните. Професионализма е на много по-високо ниво, мотивацията на много по-високо ниво, а, там няма не, няма няма, а, всичко, е, всичко е много бързо, много лесно и те показват един много гъвкав модел, който всъщност е много по-близък до това, което ние си представяме като свободен и независим театър. А, така че някакси от 2012 година лека по лека започна да възниква тази идея, че може би е по-добре, може би е най-добра стратегия да съберем едно пространство да изберем, което да развием и което да, да, да поеме отговорността да бъде лице на независимата сцена. Което е голяма отговорност и голям риск, разбира се. И, по време на срещата на ITM имаше работна група, която се наказваше Your Own Space, CZ, Trunit, uh, Sustainit. Uh, твоето собствено пространство, намери го, поддържай го и да. Да. Придай, да, придай му устойчивост и това беше една изключително интересна група. Аз имах възможността така, заедно с uh, Бир, Биргите Першон и Кристоф Кнох да я да, да е модерирам и беше изключително uh, ценна, защото ние показахме тези три пространства, за които и Радосвета спомена, така че освен тяхното проучване, без да се наговаряме, ние правиме с тях доста общи паралелни неща, uh, проучването, което те правиха, ние направихме с чужденци и горе-долу то потвърди същите uh, резултати. Uh, така изследвахме тези три места и чужденците можеха, без да бъдат информирани, така индуктринирани предварително с информация за тия три места, да, да опишат плюсовете и минусите им. И после ние ги систематизирахме снимки и така стигнахме до извода, че най-подходящото място за изпълнителските изкуства е то по централата на... на НДК в Южния парк. И всъщност това, което става след ITM е доста обнадеждаващо, бих казал. Ще се опитам накратко да разкажа за това и с това ще приключа. Всъщност срещата приключи в неделя и в неделя получихме покана от кмета на град София, Йорданка Фандукова, за среща с Асоциацията за свободен театър и двамата експерти, Мишел Керей и Кристоф Кнох. Среща, която се състоя и продължи час в която те буквално препоръчаха това място да бъде развито като център за независими изпълнителски изкуства с международно значение. Т.е. да стане културна забележителност в София с международно значение, като мястото изцяло е общинско, т.е. може да се кандидатства и по европейски проекти за структурно развитие, Uh, мястото е записано в интегрирания план за градско възстановяване и развитие като място за, културно, uh, за културна дейност. Uh, то според мене uh, има един доста подходящ мащаб за независимата сцена, което според мене червената къща беше преди 10 години адекватния мащаб за независимата сцена, но фактите показват, че вече не е. В смисъл, тя, тя е малка за многото хора и енергията, която кипи. А, така че мащаба е нещо средно между... О, от друга страна депото е, е плашещо голямо и не, неадекватно на независимата сцена. То е по-скоро като НДК. Тут едно ново НДК. А е, изчислихме, че е някакси неподходящо за, за изпълнителски изкуства, тъй като е твърде ниско. А това е едно единно пространство, което няма колони. Е, в добро място в града. След ITM има, имаше няколко срещи, едната, едната група беше сформирана точно на тема пространства, тя се среща три пъти и една група, която беше поканена като за стратегията на, на столична община до 2020 година, като се говори с хоризонт 2018, тъй като тогава България ще председателства в Европейския парламент и тогава городове да стича техния мандат. Така че мандата, за който говориме, хоризонта, за който говориме, за развитие на това пространство е 2018, а за 2015, то е следващата година, ние имаме карт-бланш да направим проект по програма Европа за развитие на пространство и да направим събития на мястото такова, каквото то е. Тоест, то е в един доста така пиратски вид. И и бихме могли в топлите месеци да, така, да, да обединиме силия и да го напълниме с множество събития. А, като от есента нататък трябва да помислим наистина сериозно за това кои организации и как биха могли да го а, развият а, за стратегически план за 5-10 години напред. Определено, тъй като темата е устойчивост, определено мислиме за 10 години напред поне. Uh, ние, когато се събрахме, имахме такава даже... Това е реплика на Ида, ще цитирам, uh, която беше предицният председател на асоциацията, че uh, се надяваме след 10 години да сме щастливо разведени, т.е. щастливо разделени. Сега сме на седмата, започва седмата, това е един жизнен цикъл и е според мен добър момент, защото обикновено на седмата година, не знам при вас как е било, има някакъв качествен квантов скок, нещо се ражда. Казва така за връзките между мъжи и жената, ако не се роди общ проект или дете е на 7-8 година, тя връзката пада. Така че може би, може би до момент нещо да се породи. И, и, и така смисъл плана е постепенно от 2015 година някакси да дадем възможност да видиме с публиките, артистите, дали ще припознаят това пространство, съседите, дали ще се съгласят общината, как ще види цялото това нещо, медиите, как ще го видят. Някакси един проучвателен период от една година, преди да предприемем вече реални отговорни действия за развитие на едно такова място, като център за независими съвременни изпълнителски изкуства. А как бих изглеждали тези отговорни действия? От 2015 нататък, какви са взаимоотношенията, модела на взаимоотношения с общината, които обсъждате, както за ползването на, самата, на самите помещения, така и за финансирането на дейността ви? Да, и, более, значи, основа, това значи, вече... а, те за сега са категорични, че са склонни да го развият, да го оборудват, но не и да го превърнат в а, оки. Тоест, не да го. А, а, ОКИ, okay, Общински културен институт, не да го субсидират на годишен принцип, т.е. тласкат ни в посока да измислим бизнес модел. Като ние по време на ITM представихме 6-7 такива варианта от Европа. Модела, някои от тях са подобни на това, което правят в фабрика за градско изкуство, някои са подобни на другите случаи, които се описаха тук, а някои са прекрасни като Словенското, където държавата е ремонтирала залата, оборудвала е, обявила е конкурс за организация, която да, да, да го стопанисва и на всичкото отгоре им е дала субсидия всяка година. На същото случай... е да беше да. което, което е европейския модел, това, това за сега ние го споменаваме, но тях им изглежда утопично. Въпреки, че имаше една дискусия, в която бяхме в пространство на трансформатори, скоро имаше един господин, който е правил подобни неща за други организации и той каза, за съжаление Малина не беше там, но ние този човек трябва да, трябва да го вземеме и да го, да го слагаме на точните места. Той каза защо... Кой човек? Той, той толкова, лесно и, толкова леко и непринудено каза, добре, защо общината го прави за други организации и мисли после за продължение, а защо за културата не го прави, защо за вас да не го направи. Тоест, той мислеше наистина смело и с замах и според мен е хубаво да, да, да опитаме това, но при всички случаи а, сме готови да бъдем гъвкави, да търсиме, според мен е възможно и според... Нашите експерти също така е възможно да се поддържа. Това е вариант Б. как изглеждат бизнес моделите, които обсъждате в момента? Това е като цяло да може, а, а, имота позволява да бъде достроен. Т.е. там може, да може да има и ресторант, може да има бар, а, може да има резидентен център, може да има студия, може да има ателиета, които да се дават под найем. Така пространството позволява страничната постройка да се дострои с още два етажа. Има възможности при добро архитектурно решение да парка наоколо може също да бъде използван за. И според мен наистина ако се, ако се стреля на високо с самочувствие и с замах, т.е. културна забележителност на София с световно значение. Т.е. нещо, което не сме поискали досега, а според мен заслужаваме. Нещо, което е било червената къща. В, в, през годините, но е било благодарение на вашите усилия, на благодарение на вашите връзки благодарение на чуждестранни донори. И с което вие сте правили чудеса от Храбрус, на което аз много така, адмирирам и винаги. Но някакси сме казали индиректно на държавата и на общината, че ние можем, ние можем и сами да се справяме което пък е отнело от тях отговорност, която те дъл, дължат, дължат на обществото. И просто трябва да им бъде показано, че те дъл, дължат а, а, това схващане, че ако сте независими, значи не трябва да получавате субсидии, е тотално погрешно, а то върлува дори сред артистите. Е, може би я сменим термина, вече да не е независими, и ще изчезне това проблем. Да. Свободни. Свободни на да. обществото. Готини нещо, такова. Готини изкуства. Аз, според мен, ако мога, не е на място, знам един коментар, но според мен е, мина времето, в което един модел, подобен на нашия, какъвто е бил до сега, може да бъде устойчив. В смисъл 99% чуждо и българско частно финансиране и 1% местно. А, мисля, че това вече просто не е възможно, защото ние започнахме в един период, в който България още не беше член на Европейския съюз. Все още имаше много програми, които бяха насочени да демократизират а, източна Европа. Ние, освен това, не сме само място за театър и танц. А, основната част на нашето финансиране идва за програми, свързани с дебати. Те минават през идеологията за демократизиране на обществото и така нататъка. И нямат нищо общо с изкуствата. Всъщност, ние инвестираме, покриваме разходите на организацията с такъв тип проекти. А, и ако бяхме само театрално пространство, нямаше според мен да се справим изобщо, дори в онзи период. А сега, след 2007 година, още повече намаляха подобни фондови фундации. Знаете, примерно, Сорос фундацията реално я няма. А вече тя беше много важен фактор по това време, когато ние започвахме. А, така че, в моя съвет, знам, че по-късно ще говорим за съвети и стратегии за бъдещето, но ми се искаше да го кажа, искайте повече. Искайте а, гаранции, че ще има някакво финансиране на поне част от разходите. Както каза господин Тошо, а, той е поне 5 години да има а, а, така, гаранции, т.е. Уст, устойчивост, гарантирана финансова устойчивост. Когато място се развие вече. Добие, стане привлекателно и за други сектори да инвестират в него. Абе да, говорете го така, а просто им дайте тие 5 години да свикнат, че винаги ще го финансират. Добре, че <рех> <рех> Фабрика де която беше представена на ITM фестивал, е от, един от успешните примери за развитие без никаква помощ и в частно пространство, в Клош, се оказва, че по принцип в другите страни, особено в западните, скандинавските, подобни пространства се развиват вече с покровителството на местната или на общинската или на държавната администрация. Правят се като целеви проекти за развитие и брендиране на градовете. По принцип, независимите пространства са един мощен инструмент за Формиране на облик на града, за повисяване на неговата конкурентоспособност, за поставянето му в културното пространство на Европа, позиционирането му. И те са един метод за срещане първо на нуждите на независимото, свободното или готиното изкуство. От една страна, от друга страна а, нуждите от градско обновяване. Всички знаем, че тия пространства около Восточна гара са супер негативни, там хората малко ги е страх, и, нали, се чувстват като шампиони като стигнат до зимница. И вече от трета страна си мисля, че има и още един много сериозен така, потенциал за създаване на общности. Понеже в сферата, нали, в която общуваме много по интернет и общуването лице в лице е намалява, Възможностите на артистите и въобще на целия там а, потенциал от хора, който се концентрира да си общуват и да създадат една общност, макар и на професионална основа, е много сериозен, защото това липсва на нашите кретове. И аз честно казвам смят, съм от хората, които смятат, че държавите, които си запазили така местните общности, ще бъдат тепърва водещите като нации. Тие, които... Много или много губим тия позиции, ще губим позиции в всякакъв друг план. Okay, така че трябва да си даваме сметка и за по-глобалните тенденции и проблеми. А целият то коментар всъщност тръгна от това, че наистина, а, ако София иска да има лице, добре поддържано лице, нали, на един успешен културен сектор независим, тя би следвало и да го подкрепа под някаква форма, която трябва да се дискутира. с нещо... Аз се казвам Светелина Йосифова и съм от червената къща. Сега първо да направя една такава обща оговорка, че понеже доста време изчаквах, нали, докато и другите говорят и ми се стори, че ако случайно сега Симеон измести камерата и онзи господин, чието име не знам също, Толгоре ще се получи равностоен разказ. Пък ние, ние да седим в публиката, вие да сте така тези, които говорите. Искам и така, се да остана в това малко, но а, защо, защо как, За какво става дума? Може би е важно да кажем днес. Ние наистина идваме от едно по-различно време, нашата организация създадохме през 96-та година, това е доста отдавна. Че ставаме на 19, гледах и този, мислих си каква кратността на 7 се, как върви, чакаме 21-та година в Ескония. И а, в този ред на мисли, освен че идваме от друго време, може би едно съществено нещо е, че преди да станем това, което сега представлява Червената къща, всъщност много така оригиналната, изначална мотивация и собствения ни професионален бекграунд е в изпълнителските изкуства а доста време държавата доста, <свят> доста затрудни стигането ни до този обект и превръщането, всъщност включването договор за него, което направи така, че ни помогна пък в обсъждането на това какво ще представлява мястото, като че ли да добавим към него други функции, други неща. И в този смисъл в един момент си дадохме сметка, това не знам дали е реплика изобщо към някой, но че може би е по-разумно да бъдем повече от просто място за изпълнителски изкуства. За сега това на нас ни върши работа. Значи ако бихме били само място за изпълнителски изкуства, вероятно ще да бъдем малко или много гетоизирани и може би ще да имаме затруднения с финансирането. Доста по-сериозни от тези, които сега преживяваме. А сега, нашата история започва с среща на ITM. Всъщност конкретния повод за да си създадем организацията беше тогава да проведем тази среща през 1996 година. Тоест някак си наистина в основата седи този стремеж към съвременен танц и театър. А след това, в тези години от 1996 до 2000-та и в началото, докато се създаде сградата, се ремонтира сградата, извършвахме известна продуцентска дейност, аз в лично качество в началото на Иво Дим, че след това по някакъв начин така цялата организация, може да се каже, но първото представление, което се е изиграло тук, беше на Масаки Ивана през лятото на 2001 година, в един дъжд, ако някой мисля, че има живи... А са, че? <сълът> да. Да. След това се направи едно представление, което беше пак от независимия сектор, беше представление на Деляна Манева, някои от вас, може би, знаят, те познават лично. Тя направи парника на Харолд Пинтер с Веселин Мезеклиев, с Цветомир Лазаров, Русица Гевренова и сега, може би, пропускам някои, но те тримата със сигурност участваха. Оттам на нашата история минава и през, и през четвъртия етаж на, театър, на Народния театър, където правихме Градината на пеещите фикоси за спало куче в качеството си на продуценти на неща на Иводимчев. Минава и през различни... Примерно един от фестивалите, които правихме, беше, това беше през 2001 година, все още къща се строеше, оправяше. Го правихме основно в, в Театър Сълза и Смях. А, така или иначе, това го казвам само като някаква предистория. Важното е, че когато, може би, как, как се отнасяме с изпълнителските изкуства, си е права, че те, са, те по някакъв начин печелят от факта, че се включват в цялостния ни организъм и инфраструктура като организация, защото, нали, когато имаш рецепция, тя е рецепция за всичко, когато имаш каса, тя е каса за всичко, когато разполагаш с тези всички неща, които ние правим, Обикновено опитваме в максимална степен, когато кандидатстваме пред някаква фундация, донор, организация, да ги пакетираме в едно, т.е. да не отричаме нито една от присъщите си части. И това ни е позволявало през годините да имаме обикновено един човек или двама, дори е имало ситуация, в която сме имали и двама, които се грижат за различни изкуства или за изкуствата като цяло. Тоест, това е някаква такава, пак част от инфраструктурата, която подпомага развитието на, на определената област. А, ние имаме, а да, това пак е едно такова малко връщане, но споредоен съществено, аз когато си говорех с ВЕСКО наскоро, около ITM основно, за пространствата, си дадох сметка, че за да попаднем на това пространство, Имах аз така в главата си, в списъците си, сме си и в обиколките си в града, сме имали, може би десетина места и локации тук. Някои от тях все още съществуват. Аз съм ги споделяла неформално на един и друг. Това, обаче, че те съществуват и не са превърнати в други, може би може би, не е много добър белег. Така си давам сметка. От друга страна, когато за пръв път аз самата съм се сблъскала с тази сграда, много я пожелах. Има някакво такова вълнение, което човек изпитва от архитектурните обекти, от сградите. Да, да, да. Независимо, че тя беше в много украен вид. Но вярвайте в тези неща, някакси, съотнасяйте себе си, преживяванията си с това, което ви се случва. И дори когато нали, правите нещо толкова рационално и в което трябва да се вложи много разум и много отговорност, като да си намерите място. Ние тук, политиката ни винаги е била да бъдем споделено място. След първоначалните години, когато бяхме извън къщата, практически сме повече място за показване на неща, отколкото продуценти. Има някакви изключения в това отношение, като те понякога са така пълноценни изключения. Ние сме изцяло продуценти, има и други пък, в които сме някакси на, един, на една междина, между това да си истински продуценти, да си просто място, което показва... Неща, понеже Вилимия е така малко по диагонал, веднага споменавам, че там сме, може да се каже, ко-организатори или продуценти на антистатик. В последните години имало е отделни артисти, които сме тълкували като наши резиденти, дори без да ги наричаме, описваме, така да ги анонсираме по такъв начин. Като такъв може да, поне аз за себе си мога да кажа, че преживявам Галина Борисова, в голяма степен... Може би и други хора, но сега напоследък феноменът е различен през последните 25 и половина, три години. Феноменът е трупи, които са започвали да ни населяват и то по един такъв много естествен начин. Театър Реплика и Вокс Попули, да. А, така че ние шо, бихме, ако продължим, ние бихме останали такова място. А, имаме политика по отношение на входа, имаме билети. Имаме политика по отношение на билетите, освен това, което е популярно и се знае от всички, е свързано с това, че си делим прихода от билети по-равно с изпълнителите. Другата ни политика е свързана с това, че сме се опитвали, когато правим ценообразуване. не сме се влияли, не знам дали за добро или за лошо от комерциални така, подбуди и пазарен принцип, а по-скоро сме се опитвали да видим, до каква степен това, което предлагаме, а, нали, първо гледаме какви са, разбира се, цените, това може би има пазарен някакъв елемент, какви са цените на билетите в града, в различните театрални пространства, като, нали, тук човек повече се ориентира какви са цените от държавни театри основно, но цените, които ние предлагаме на билетите си, са главно свързани с това какво ние разговаряме с авторите, Какви са цените в града и дали примерно това е една нова продукция, има предвид дебютна продукция или пък е някаква друга. И вие, вие самите сте ставали всички, според мен, една огромна част от тук присъстващите на това как правим това. Аз не знам дали ако примерно, ако я нямаше тази инфраструктура, какво би било от червената къща, ако тя е само един център за театър и танц. Допускам, че щеше да преживява същите тези неща, които чувам тук от колегите в тази редица и които вероятно ги има и в отсрещната страна. Сега, ние като цяло сме едва отскоро мислим да направим, то пак голяма част от вас го знаят, да направим някакво такова групово усилие, което да ни представи като платформа. И да опитаме да получаваме по такъв начин финансиране, да речем, от Министерството или пък, не, от Община в областта на театъра и танца. Преди това, като че ли повече сме, м сме правили това, което вече описах. М някакви други принципи или изключения, мислех си и аз така с две реплики, едната отзад напред към Веско, за това, че тази сграда, в която сега се намираме, освен, че се случват с нея всичките неща, за които знаете от съвсем последните дни. Тя никога, независимо, че ние не сме неин е собственик, никога не е била поддържана от държавата. Повярвайте, когато станете така собственик, <събственик> собственик, когато започнете да стопанисвате едно пространство, това е един огромен разход, който винаги в един момент човек започва да си дава сметка за него и да си казва, бе, не беше ли по-добре аз да нямам пространство. Така че това, това винаги седи като един въпрос. Това е реплика към това да искате поне да се поддържа мястото, когато му се развали покрива, да не трябва вие да го правите, или пък всякакви други такива големи инфраструктурни подобрения или пък ремонти, а към... Много ми хареса не е да това, което казваш за сквотването. в мен така да отдрема един, може би, терорист с акционистки подбуди. И а, това е така, както казваш, но трябва да минат 10 години и тогава човека, който е сквотвал е на по-добрата, има по-големи шансове в, при един съдебен спор след това, отколкото, примерно, ако е на първата, втората година. На нас ни се иска да има повече пространство, което да. времево и пространство реално, което да предоставяме на хората, които се занимават с театър и танц. Мисля, че програмата, особено последните три години, така е доказателство в това. Ние сме запълнили всяко кътче и всяко време с репетиции, доколкото това ни е позволявало. Uh, правили сме избори, продължаваме да правим избори, т.е. Uh, наистина ние няма как да обхванем цялата сцена и не бива. цялата независима сцена. Тези избори uh, аз заставам да за всеки един от тях през годините, които сме правили, но и когато пък има такава програматорска функция, остава и едно, от отсрещната страна остава и едно убеждение, че понякога човек може и да не бъде предпочетен. И нали винаги когато има място, идва този момент на програмирането, който е човек да направи някакъв естетически или друг избор, или пък да направи цялостен облик на програмата. И така, надявам се, че това, този месец не е последния от съществуването на Червената къща и в ще има изпълнителски изкуства под формата на театър и танц. Съвременен. Благодаря. А, искам да включи още един човек, който е представител на независимо пространство и това е Явор Костов. Ами, здравейте, аз, аз съм малко неподготвен, защото разбрах преди час и половина, че тук ще има нещо. А, и понеже има доста казуси, си много, много накратко ще кажа. А, ние сме 6 човека, които си делим един найем на ателия Пластелин на Симеон 48 центъра, там, а, на Симеон Яраковска горе долу. И може би единствени от всички казани неща до да тук. Всъщност нас ни събира мястото, не ние, не ние сме търсили заедно мястото. А, общо за да сме различни, въпреки че от, от две години преобладават а, хората, които правят театър артисти и режисьори. И това променя малко, как да кажа, това, което се случва там. До преди две години бяха основно перформанси, и изложби. Сега вече има и малко театър, има един джобен фестивал. 100% независимо държавата сме. За първи път тази пролет получихме по програма, в програма Култура, една малка субсидия за пет-ателиета по различни видове театър, което много, много ни помогна, страшно. Една субсидия, там някакви 4800. Но това ни помогна да изкараме тази година, което показва колко малко трябва на едно място да, да функционира. А мястото е важно, мисля си аз, защото наистина е един локален център. Има още какво да се желая там. Местната общност има какво да открива в него и ние в местната общност. А, това е. 220 лева наем, квадратурата не знам горе малко и няколко Ако Да, някой има въпроси или някой от публиката също ако има въпроси? Да, всъщност две неща, докато слушах още едно нещо ми дойде на ум. Всъщност първото е свързано с изясняване на Въпросът, който а, ми зададохте относно това дали ние можем да си изградим дългосрочна стратегия и доколко търговската дейност всъщност ни помага и ни прави устойчиви. А, всъщност, мисля, че не бях достатъчно ясна в отговора си, защото а, търговската дейност а, а, е окей okay до тогава. До докато ние решим само с това да се занимаваме, т.е. тя би осигурила съществуването на пространството, но не би могла да генерира този капитал, а, който е нужен а, за, а, примерно, направата, и, и, така, а, създаването на две-три продукции на година, заплащането на артистите а, във всичките сфери, примерно, видео артист, хореограф изпълнители и така нататък, също така не би могла да покрие а, в никакъв случай разходите за обучение, което имаме в обучителната програма. Тоест а, това заради което ние основно съществуваме, не може да бъде покрито от търговската дейност. тя е само един придатък, който да му дава гръб а, до, до известна степен. А това е едното нещо, което исках да, да изясня. А второто, което ми дойде на ум, докато Веско и Цвети така си говориха за това как трябва да искаме от държавата и от общината, това е определено така. Тоест .е. има нужда от тази но има нужда от такава по-дългосрочна политика за развитие за подкрепа на сектора. Също така има нужда от добри културни менеджери. Ние това все повече го а, установяваме а, в а, рамките на дискусиите, в които участваме, в рамките на опита, а, който трупаме като организация. А, и всъщност, а, много хора казват, а, ли, артистите не могат, не е хубаво да бъдат а, карани такива функции, да, да трябва да придобива такива умения и така нататък. Това всъщност много зависи от конкретния артист, от това как той вижда собственото си развитие и, и дали вижда тези функции като приплитащи се с неговата артистична дейност. От една страна, но разбира се, Отдаването на творческия процес и на артистичния процес изисква много, а, изисква много енергия и а, винаги е добре артистите да бъдат а, подкрепени от тези хора, които могат да разбират нуждите, които имат, могат да разбират в същото време до някъде нуждите на, а, така да го нарека, културния пазар, това, което съществува като. И като а, а, не би казала предпочитание, а като явления, които а, се зараждат в, в публиката. А, и разбира се, стратегия за а, влизане на нова публика към, към конкретния вид изкуство. Сега ще дадем думата за въпроси. Само аз може би да обобщя. строва ми се, че. Един проблем излиза като основен от всичко това, което чухме до дотук и това е готовността на държавата в лицето на общини и Министерството на културата да признае нуждите на независимия сектор. Като че ли това е проблема, виждаме, че изглеждана в Софийска община специално е доста по-напреднал на процеса, т.е. там има едно много по-голямо разбиране за тези проблеми. Според мен един от въпросите, който трябва да обсудим от тук нататък е как да стимулираме това разбиране да стигне и до ниво Министерство на културата и да още да напреднем в тая посока, в посока на политики. Но сега вече има а, въпрос, да? Казвам се обе на Танева. Много е. Не много, но е различна сферата ми да дейност. Работя в Софийския университет, преподавател съм, доцент съм в катедрата по публична администрация. А, дойдох тук заради темата обаче на тази вечешната дискусия. А, освен всичко съм а, гражданско лице, публика съм на какво ли не. А, и страдам така да се каже от повишена активност. А, Водила съм свои студенти в червената къща в ранните години две и някоя. Хромно ми, че е много подходящо пространство да се проведе един изпит тук вместо в университета. Те имах, тогава имаше период с много, много големи курсове и работеха по разни а, проекти с а, заключителна част, предполагаща дискусия. И а, просто сърбеше ме езика да го кажа. Много благодарен. Не се познаваме. Човек пише един мейл и казва, може ли да дойдат 90 човека да си проведат изпита тук след обед. И това просто се случва. И понеже капацитета винаги е част от проблема, на който страда от активност, с годините се си мислих, ще пратя някъде да имат какви хубави неща. Това беше по етнически, етнополитики. Случи се. И други неща сме правили. Хрумвани винаги има отзивчивост. Казвам го това, защото... В нашето а, публично пространство, в нашето социално пространство а, все повече се осъзнава, така ми се струва, но си заслужава и още повече да се разбере, че за да можем нали, в пътя всичко, за да започнем да ставаме това, което искаме, а, трябва да осъзнаваме как се сътворява. Всеки Явно и съм пораснала, съм се втъскалила някак. Слушах и как боже колко хубаво се изразяват всички, Uh, колко някоя съвсем млада е толкова зрял. Uh, накратко има ужасно много неизползвани не само пространства, а и дейности, чрез които може да се осъществява комуникацията между тези, които са в изпълнителските изкуства и там където са хората, които се занимават също с необходима смислено умна дейност, но тя не е изкуство. Едните знаят, включително изучават различни менеджменти, но някои от тях със съжаление трябва да кажа, че може би никога не са влизали, например в Зала България, като символ на класическа музика. А, и мислейки в тази посока, Михрумна, аз ще го направя, кандидатствахме с един проект, той не беше подкрепен, беше написан на бързоде. Но той няма и нужда наистина от пари да се случи. Да почне да се възпитава публика. Това беше и във връзка с въпроса, който зададоха към вас. Как публиките научават за всички тези възхитителни места? Аз съм абонирана за, а, а, не, афиша, как се казва, бюлетина на Червената къща и... А, по-често бих искала да идвам, но и като не идвам, пак знам какво става. А за страшно много други, София е препълнена в най-хубавия смисъл на думата, с възхитителни събития, всяка вечер, и ужасно много хора нямат ни най-малка идея за тях. Тоест, ние бихме били едно много по-самодостатъчно общество, ако научаваме повече едни за други. Университета в частно Софийския университет, все пак е една доста голяма институция и като дейности, и като всякакви ресурси, включително и като пространства. И това, което за сега съм измислила е, че ще срещна наши студенти с студенти от Музикалната академия, за да могат да си разкажат едни на други професиите. Едните да посвирят на другите, а другите да им поговорят. А, понеже обикновено нещата никога не се случват от само себе си, трябва някой да ги напътства. Аз си образувам тази работа. Има коридори, има някакви мазета, също така, които студентите разчистиха. Подхвърлям го това, като а, под... струва ми се, че има потенциал изпълнителските изкуства освен театър, който има доста а, наистина ниво и а, толкова много варианти. Е, то, удоволствие човек да е публика. Ама има и такива, които свирят и нещо пеят, като майка на цигуларка го казвам, Дали студентка също да и че човек израства покрай децата си. Уелкам, нали, има какво да се прави в коридорите на университета и всяка една институция, която има множество валенции към другите и въображение, може да допринесе, да се обадих в случая, за да кажа, дойдох специално, защото това беше темата, защото стойчивостта е нещо, на което всички във ход се движим. На наш гръб, в най-хубавия смисъл на думата, се случва прехода. Ние го осъществяваме, търсейки активно. И това е част от пътя. Така че, а, а, поздравявам ви а, и се надявам, че духа няма да напусне тялото. И, а, когато а, ефекта на критичната маса, потребност хора, които казват нещо, може би ще припомни, че не се разрушава нещо, което е създадено. Заслужава си да се измисли как, въпрос на малко търсене. Така че, благодаря ви, поздравявам ви, и още много варианти и не забравяйте, комуникацията изключително е важно другите да научават, публиките да научават, да могат да стигнат, защото виртуалното не стига. Трябва и реално да се постои някъде. Благодаря ви. Ами вие засегнахте една тема, която за мен е наистина, може би, най-важната и то е как отглеждаме публиката за всички тези прекрасни места, които правите и ние правиме. Как я е разширяваме? Защото за мен най-добрата защита, когато човек или организация по-скоро иска Подкрепа от общината или от Министерството на иска настоява, че трябва да има нови политики, е да се покаже, че има потребност от това, което прави въпроса, и е как ние създаваме тази потребност с това, което правим? Как разширяваме публиката за това, което правим, а, може би всеки един от вас или някой иска вече да отговори на този въпрос. Защото темата за пътя ми е много любима и аз също като това смятам, че пътя е много важен, не толкова целта и всъщност философията да приближаш към целта, това е всъщност най-хубавия момент. А, но като цяло а, си мисля, че тези 10 години, в които и аз съм чест посетител на Червената къща, си мисля наистина озрява ли е нашето общество да има една по-голяма зала, може би, да има повече места и защо това не се случва. Това са въпроси, които всички трябва да си зададем, но обочтавайки цялата ситуация в този проект, за който мисляха малко да ви разкажа повече, Всъщност е, открихме, че има много места, както колегата в Славянска беседа е открил място за себе си, за своята трупа. Е, още преди освобождението нашите пралиди създават читалиста от 30-те години, като се разраства населението по селата, а читалищата са една от основните цели за развитие на всяко място. На всяко място има читалища, където да има самодейство. И, може би, това е било независимата култура по това време. Сега говорим за независим сектор. Но цялата тая мрежа от читалища, която е много разнообразна наистина като сграден фонд, едните са в някакви малки къщи, каквато е и тази. всъщност това е един частен салон, но функционира перфектно до момента. И дай Боже да продължи функционира още дълги години или пък да се развива, защо пък не. Но трябва да се търсят нови форми на предусмислене на вече съществуващите неща, защото за мен е трансформацията на нещо, което не функционира добре, нещо, което може да функционира добре е устойчивостта, която търсим. Естествено, че трябва и да се развива. А, така че сега в, в район по Дуяне тече така смяна, ръководството, ако може се зредане на читалище. Местната точно с там се случат повече неща с техните деца, да има място за творци. Така че вие, ако сте активни, читалища Иван Вазов може да посетите, или пък читалището във вашия район, защо пък не, просто трябва да сме малко по-активни в това отношение. А, като цяло, ние в този проект се опитахме да направим една добра формула за препознаване и освояване на нови пространства. Читалището, както ви споделих, са една много успешна форма, защото след една година съществуване всяко читалище, което трябва да има минимум 150 члена в града, за селата е по-малка членската маса, има право да получи безвъзмезно публична или частна държавна или общинска собственост. Тоест, ако червената къща е едно читалище, след една година има право да кандидатства и да получи безвъзмезно това място, например. Само да вметна, че според мен някъде преди около месец се създаде едно такова читалище. То се очреди в Софийския университет, струва ми се, в аулата му беше по очредителното събрание. А, знам това, защото те ни писаха сега с писмо за подкрепа, казаха, че ние сме тях, техен пример, те искат да се развиват като нас и така, но ново читалище. Само да но не ви прекъсвам по темата за читалищата. Явор Костов познава един човек, <сък> Янко Велков Янец, който в. Имаше една период от две години, може би, когато така една група наши колеги и приятели бяха превзели едно княжевско читалище, явявайки се. Брати с много зала. Да, da, da. да. Смисъл това беше така, изцяло акт на мисълта в началото и беше добре измислено, защото те го управляваха известно времето. Янко беше, мисля, че председател на читалището, стана и ползваха по този начин... Не беше ли? Ех, аз винаги си го представях, че е председател ти сега ме разочароваш. Какъв беше той? А, м -м. а добре. Аз не знам. Не знае това устройство, но да. Това исках да метна, извинявам се. А, да, всъщност исках да кажа на Цвети, че господин Тошо Киров, за който тук говорихме няколко пъти, всъщност обръща внимание точно на facility management или поддръжката на сградата и колко е важна тя подкрепа на твоите думи преди малко време а, и само накратко да продължа. А, всъщност нашата партнираща организация на проекта Смен, което случваше в Подуяне, имаше за цел така градско обновяване и активизиране на младите хора, най-младите учениците и младежите в възраст, да речем, 25 години да участват по-активно в градската среда. Беше изследователски проект, но имахме партньори от Сърбия, които от години работят, от 25 години работят и използват такива места са указа, тъй като те са една организация насочена към доброволци към различни социални групи. А, но те имат една формула, която пък точно съвпадна с нашата, така че ние пробирахме, тествахме я така, на едно по-балканско ниво и на един форум на проекта. Същност стигнахме до съгласие, че за да се освоено ново място, което е запустяло, например, просто трябва да има наистина един добър бизнес план, трябва да има една програма или някакъв календар със събития, как ще се управлява това място. Трябва да има, разбира се, и някакви архитектурни идеи, какво ще има нужда от корекция като ремонтни дейности. И най сетне трябва да има и някакви временни прояви, които да докажат жизнеспособността и капацитета на организацията това нещо, което тя е планирала да го случи. Просто това са наистина четири много основни стъпки. И всъщност, за да продължим дискусията, ако искате посетете нашия сайт SharedSpaces.bg където сме акумулирали всички материали. И ако искате и имате интерес, може да ги разгледате. Аз във връзка с въпроса относно а, публиката. А, това, което ние откриваме като добър начин да, да бъде привлечена нова публика и всъщност да бъде а, провокиран интереса на хора, които не са се интересували от този тип изкуство, а, успешно до някъде се случва чрез тази различна дейност, която упражняваме, защото а, дори хора, които не се занимават, не идват на курсовете по съвременен танц, идват на народни танци или на някакви други, Uh, видове, uh, те имат. Uh, в тях възниква интерес да видят какво представлява някой от тях става редовна публика. Така че uh, това диференциране на дейностите, uh, примерно в едно такова голямо пространство, което uh, Веско каза и нали, за бившия тец, uh, относно което се обсъжда така най- най-активно, какво да прави и така нататък. Тези дейности, според мен, не е хубаво да се гледат само като някакъв тип тежест. До някаква степен човека на културата, на изкуството свързва бизнес нещата с дали, тежест някаква. А всъщност те от една страна са много полезни за това да се види друг тип нужда от съществуването на това пространство, защото те осигуряват, щом идват хора, дали ще е в ресторанта, дали ще е на курс по танц или нещо друго. Значи те имат явно нужда от това, така го разбират. И а, от друга страна, а, те, знаеки вече, че имат една нужда, всъщност последствие откриват, че имат друга. Или в тях възниква тази друга да посетят спектакъл и така. Аз само искам да кажа, че при нас е също така факта, че ние имаме толкова разнообразна дейност. Наистина, за мен е фактор, който развива публиката ни. Защото хора, които идват премано за една изложба, разбират, че ще има спектакъл след два дена, хора, които се интересуват от политика, идват за някакъв дебат на политическа тема, пък виждат а, изложба, да речем, и по този начин мисля, че нашата публика се разширява както за единия тип дейности, за, всеки, за всяка една от дейностите, с които се занимаваме. Въпрос, Майче, има. Да. Здравейте, живко се казвам. Така, с голям интерес, слушах целият разговор до момента и като че ли това, което се мисля, наистина, че важността на независимите пространства е огромна. От една страна а, привличане на нови аудитории, от втора страна повишаване качеството на качеството на изкуството като цяло, от трета страна допринася за разнообразие в различни естетики и форми и по някакъв начин съм убеден, че за всеки човек има, а, може да, така, да развие своя интерес към, опр към а, определено направление в изкуството. И за съжаление, като че ли това, което наблюдавам е, че държавата, изобщо Министерството на културата и държавата, като чели ли не намират приоритет в това, по какъв начин могат да, да работят с независимите организации и като че ли в крайна сметка липсата на достатъчно комуникация и взаимни проекти рефлектира върху независимите артисти т.е. върху приходите, които те получават след като реализират а, своите, своите продукции. От, от една страна, от друга, от друга страна тази нестабилност на независимите а, организации също е нещо, което е много смущаващо. Вие казахте вече 20 години а, се занимавате с това и на, а, от 2004 до сега са се случвали много бавно нещата и те все още не са, не са стабилни. Това, което аз така се мисля, че за да може да съществува една стабилна една такава организация, тя трябва да работи в, нисън, в няколко направления, т.е. да създава административен капацитет, т.е. да бъде подготвена да оперира и да работи в по с по-големи проекти, отделно мисията да привлича нови аудитори, да, да предоставя пространство за реализиране на продукции, всичко това са проекти, които изискват финансиране, които изискват планиране и които изискват а, да бъде заделен един финансов ресурс. А, така в нашата дейност, която имаме ние в Дриаден Център, най-голямата ни трудност е наистина невъзможността да кандидатстваме за едно от всички тези направления, дългосрочно, за да може да ангажираме хора, които са специалисти в тази област, и по някакъв начин последователно с а, стратегически подход да, да да можем да достигнем до резултатите, които а, така сме си планирали. И това, което до момента м мисля, че успяваме по някакъв начин да правим, е да пренасочваме средства и да инвестираме време и а, финанси да се опитваме да го правим последователно доколкото е възможно. Така че моето предложение може би е в тази посока и насока, по какъв начин може да подобрим комуникацията с, с държавата, по какъв начин можем да ги убедим, че независимия сектор би трябвало би, и следва да бъде приоритет и по какъв начин е възможно държавата не само да бъде добронамерена в някакви така аспект и нещо, което се наблюдава, но наистина с един финансов ресурс, който предполагам няма да бъде толкова висок, да може да започне да подобрява условията за това изграждане на този капацитет. Ето имаме европейски програми и България може да кандидатства, т.е. български институции, но като че ли, наистина потенциала и капацитета, който ние можем да изграждаме за определено време, някакси, това е това е един процес, който а, при тези темпове и при тази а, а, ситуация изисквани се много време и а, така, е изключително трудно. Така че аз и мисля по-скоро в, в тази посока, че бихме могли да търсим някакво. А, наистина през последните години се наблюдават все повече Обединение на хора от независима сектор, които имат една и, съща, една и съща кауза. Има няколко случаи в последните години, които показват, че когато хората са заедно и когато те се объединяват зад нещо, по някакъв начин това е по-видимо и като че ли а, а, е много по-възможно да доведе до един по-добър резултат. И да използвам възможността да благодаря на на червената къща за, за това, че през годините създадоха наистина, а, а, допринесоха за създаването на едно а, страхотно общество и а, за това, че всички задания на Тризависимна геодия за съвременни изпълнителски изкуства се реализираха благодарение на вашето съдействие. А имаш ли някакви идеи какво точно може да се направи заедно, да направим заедно, за да така, убедим билото Министерство на култура и така нататък, в нуждата от нови по-адекватни политики? Ами, а... да, М мисля, че като, като цяло, а... това, което бихме могли да започнем, е някаква среща, която да объединява повече организации и да формулираме приоритетите на всяка една, Тоест, а... да вземем, да застанем зад една платформа, а която по някакъв начин гарантира изпълнение на определени, на определени цели. И ако тези цели се препокриват с а, приоритетите на, на държавата, с приоритетите на Министерство на културата, просто е редно те да застанат и да ги подкрепят. А, те биха могли да дадат своите предложения по какъв начин това, това може да стане, доколко а, а, проблема е финансов и доколко проблема е законодателен и до колко проблема е, т.е. къде е проблема. Т.е. ако ние успеем да формулираме а, какви са приоритетите на отделните организации от независимия сектор, мисля, че това е добро начало за една по-сериозна комуникация и търсене на, на решения и на механизми, по които а, тези цели могат да бъдат а, а, реализирани. Т.е. чрез какви програми, а, за определените програми, какво финансиране се изисква, в а, по какво направление може да се кандидатства, дали е възможно чуждо финансиране, тъй като вие казахте за СОРОС, наистина в момента е невъзможно. Тоест бихме могли да разширим кръгозора си, не само да затворим това в финансиране на, на държавно ниво, но там, където имаме наистина липси, те биха могли да предполагам, биха могли да да се включат в това и да съдействат. Okay. Една Вили, може би, първо, после Василка. После. А, аз се казвам Вили Прагер. А, това, което аз малко се чуда всъщност, за какво е тази среща. Така вече два часа слушам, и не мога да разбера хората, които са е инициирали, какво иска да постигнат смисъл, аз лично всички тези истории ги знам. А, тук няма decision maker, няма хора от Министерството на културата, няма от общините. Ние, тези, ние от 2-3 години сме ужасно активни в действията си с тях. А, просто ние са си, да Даниил, вече с други неща, не си говориме. Между да обсъдиме нещо еврейски и немски проблеми. <съща> Шегувам се, малко трябва така да се разведрят нещата. Може, аз тези, на всички тези неща ние ще ги знаем. Аз не, не разбирам каква е целта в момента. И който организира тази дискусия, докъде трябва да го докараме. стигнахме до въпроса за общото действие и сега. Не, не, Добре дошла в България, обаче общи действия се, се вършат ужасно много. Ние просто постоянно сме ужасно активни. се сме супер активни и дори сме малко уморени. Мен това нещо дори ме омаря да го повтарям и да го повтарям, защото просто то няма смисъл. То няма смисъл. Общи действия се вършат от акт постоянно. Постоянно се ходят на срещи, в е на среща в понеделник отново заместник, ще бъде в, заместник министъра. в тази, е за обща позиция на не, тук дискусията беше обявена за по-друг начин. Не беше за модели, за, модели за какво отделни организации фи, а, органи, а, съществуват, а беше обявена за пространство. Пространство за независими изкуства. И в момента, това, което искам да кажа, това го казвам не като критика, просто като някакво желание, смисля, интересуваме на къде отиваме с този разговор. Защото сега, смисъл аз отново да чуя за мой хиляден път за трансформатори, как работят или Даридат, това е супер, но искам да разбера каква е функцията и защо, приемно, защо тога, ако това е за публика, за широката публика, окей. Okay. Ако това ще да си го повтаряме един на друг, мисля, че е безмислено. Но в повече тук ми прави впечатление, че се говори, в учение на... на на изказването на Веско за някакви частни модели, т.е. как едни частни модели функционират и чрез други дейности успява да си плащат найема. Това, което смисля, според мен е смислено, аз мисля, че въобще не мога да се съгласа а, при построяването на някакво пространство голямо за независим театър и танц, то да се самоиздържа. Смисля, аз такова нещо въобще тогава да не го строят. Нали, това е просто абсолютно безмислено да се строи, по-добре да не се строи. Аз мисля, че ние трябва съвсем сериозно да подходим към цялото нещо. Аз не желая да имам в ресторант, в който да продавам 100 вида ястия, за да мога да продавам и черен хайвер. Бискотът не ми харесва. Не съм съгласен, че трябва... Този, този модел на 90-те, мисля, че вече в 2014-та не е актуален. Хубавите ресторанти предлагат по 4 ястия, не по 400. Така че, аз мисля, че трябва абсолютна политика от страна на Министерство на културата и на общината и ние с това трябва да се борим. Затова трябва да се борим, как те абсолютно да подкрепят и да финансират така такива пространства, понеже те са факт в цяла Европа. Няма нужда да изреждаме сега всеки, всеки, всеки, всеки какви пространства познавам. Да. Да, аз аз само много бързо. Вили, адски много ти благодаря за енергията и за емоцията, защото това ни събужда будеш а, но, но не съм съвсем съгласен с тебе, че ние правим достатъчно. И аз не мисля, че а, смисъл, според мен при Министерството, тъй като там имаме очевидно трудности всички, в общината някакси се разчупиха ледовете и нещата вървят някакси демократично и вече по някакъв естествен път има диалог. В министерството се още този диалог е много труден, но според мен има нужда да прилагаме китайска капка. И не само асоциацията и отделни артисти да преговарят за себе си, защото те от години това го правят. Аз имам разговор с теб, аз имам разговор отделно с тебе, отделно с тебе, отделно с тебе, отделно с тебе. И някак си, ако някой стане твърде недоволен, ще, ще уредим нещата на принципа разделя и владей. А, има нужда пет души от пет различни независими изкуства да отидат заедно при тях, според мен. Ако говориш за конкретни идеи, това е нещо, което е страшно необходимо. Освен това е необходимо да изискваме работни срещи, всяка седмица среща или през две седмици, два пъти в месец. Те трябва да бъдат притискани. Тук трябва да имаме предвид, че земете, просто погледнете сградата на Общината и сградата на Министерството. Значи 25 години е нашата демокрация. Това е един 25 годишен човек. Ако кажем, че Общината действа според възрастта си, от 4-5 години някакси тя вече действа. Мисля, тя наистина 20 годишният човек вече почва да прави свои неща. Министерството е 25 годишен човек. Не знам, мъж, жена ли е, травестит ли е, хермафродит ли е, не знам. Обаче погледнете сградата. Мисъл, това е най брутално напъханото в най-ужасната сграда министерство в България. Вижте другите министерства, вижте сградата на общината. Там просто като влезеш, казвам го, защото днеска прекарах време там, за да отчитам ITM и да занесат три тухли а, с документи за отчитане, някакси човек изпада в едно състояние а, и те всички, аз ги гледам, те са в това състояние. Ние с теб, като отидем и прекараме там за, за работим два, два месеца заедно, ние ще изпаднем в същото състояние. Някакси, а, тъй като явно не може да се премести Министерството на културата в друга сграда, или това е много трудно, е необходимо ние да ходим по-често от тях, да преодоляваме този въздух застоял и да им говорим, да им не помняме, да не могат да ни избегнат, да ги докараме до състояние, в което не могат да ни избегнат. Станали сме им досадни, но сме достатъчно силни, достатъчно нетърпеливи, достатъчно настоятелни и да не могат да бъдат пренебрегнати. Това е, според мен, това е нещо, което трябва да правим следващата година, две аз не искам да го връщам в диалог между мен и теб, да, съгласен съм. Нека да видим точно какво да правим, да. Тъй като аз мога да, мога да кажа всъщност какво ние ще правим от 13 и 15 май, той ще организираме такъв международен адвокаси, адвокати на танца, проект на Доматската танцова академия, като ще поканиме decision-makers от Балканска региона, от Европа, такова нещо се случи в Скопия преди две години. Тоест, ние действаме. Смисъл не е сега да, да не действаме. Но нека да споделяме тези практики, а не, не другите, те ме интересуват. Знаеш, аз когато подготвяхме, ние първо тази дискусия, действително то това се усеща, нали? И сме подготвили много бързо и много отскоро, буквално не знам дали има 24 часа, не повече вероятно, но а, има недостатъци в това. Аз гледам, аз така, за да се успокоя, може би, себе си и собственото си присъствие и участие, гледам на това малко като на един документ, защото ето Симеон го снима, ще го качи сега в YouTube или не знам какво, предстои му някакъв друг живот, така гледам на това. Иначе, Вили, аз, как да ти кажа, в, навън ще се разправяме, защо така упрекваш 90-те това в скоби, но няма модел на 90-те, за съжаление, може би. Защото тук няма никаква приемственост, няма нещо върху което да се стъпи, за да можеш да го отречеш, да приемеш нещо, или пък просто да надградиш над него. Няма такъв модел. Тук, ето това е. Виж колко много си приличаме, независимо от колко, от колко време е в, това, в това поприще. Няма модел. Наистина трябва да се предприемат някакви... Аз знам, че и Акт го прави, и в номът го правите, но... Трябва да се предприеме някакво общо действие. И ние сме го пробвали и друг път, нали, знаеш, общото действие. Трябва да се намери, така да се каже, най-малкото общо кратно. Не трябва да се търсят много широки, много от такива подробни платформи с много съвпадения. Трябва да се намери едно нещо, което е така в... което имаме общо. И аз и мисля, че то е ясно кое Нали Сега се събираме за, да говорим за пространство. Това е такова нещо, според мен. да кажа, че за мен е важно да мислим наистина за това какви са аргументите, за да можем да убедим съответните министерства или общини да подкрепят това, което правим и за мен наистина основни аргументи е да покажем, че това, което правим е важно за много хора. За достатъчно много хора, за да си струва да се инвестират едни определени пари. А, така че за мен това е ключа. Това да им досаждаме където казва Веско е окей. Okay. Това също е важно. Да се напомня дори и от гледата точка на това да бъдат информирани, непрекъснато бомбардирани с информация за това какво ние правим, било то физически или изпращайки някакви а, брошури или там, кой-каквото има, но публиката, за мен това е разковинчето някакси. Аз гласам това с публиката, но не мисля, че не може да бъде това единственото нещо. Тъй като как да има публика, при пожен, че получаваш 3000 лева за международен фестивал, пожен, че трябва да го свиеш в някакво много малко место на камерата ли да говоря. В смисъл, не може да бъде само публиката единственото нещо. Аз разбирам, че за нас публиката е най-важна, понеже тя, тя ще застава зад нас. Но спрън, става въпрос и за някаква културна политика. Мисля, просто, иска този град, понеже е част от да в този Европейския съюз по някаква случайност, териториална, иска ли този град да бъде европейски град, както другите европейски градове? Смисъл, Аз не мисля, че Танцквартира в Виенака са го създали, била пълно с публика. Ими, че все още не е пълно с публика. Защото той развива културна политика, той развива култури, създава нови изкуства, които да развиват изкуството по принцип. Да, да. Точно това е. <laughs> аз? аз само исках да вметна, че а, тук седиме няколко човека от тази страна, по стечение на стоятелството, но повечето от тях, за добро или за лошо, са театрали. И аз много наистина се кепя на гилдията, че е много обединена. Докато в останалите гилдии, нали, както при нас в архитектите, при художниците, далеч не е така добър климата. И смятам, че има по какво да се работи. А, и, вероятно ще има хора, които ще ме оборят, но наистина диалога с хората от театралната гилдия далеч по-така върви и е по-активен. А... Да, опитваме се, опитваме се. Добре. Думата е моя. Взимам си и няма да я давам на никой. Стигнахме до етапа какво да се прави. Това е въпрос, който винаги изниква, след като стигнем до някаква безисходица. Какво се случва с нас? Имаме ли опит в овладяване на културни пространства? И всъщност за какво водим целият този разговор, както Вилис получливо зададе въпроса след близо два часа говорене? Първо има два такива глобални въпроса, които ние като че ли гледайки от собствената си гледна точка, тясна на това, което самите ние правим, като че ли ги изпускаме. Не нали, виждаме гората, гледайки отделните дървета. И това са два ключови приоритета, за мен лично. Единият е свързан с достъп до култура. И всъщност София не е толкова трагично положението. Защото има места в страната, в които хората практически са лишени от достъп до култура. Тя идва, може би, единствено през телевизора. Разбирате се за какво говоря. Това на практика не е култура. Така че едната стратегия, ако говорим изобщо за стратегия за развитие на култура, която, знаете, се разработва от много време и не се ражда. Вече има втори вариант, доколкото знам. Една, един приоритет в тази стратегия би била такива културни пространства всъщност да не съществуват само в София, навсякъде равномерно разположени. Т.е. това би трябвало да бъде една от основните задачи на Министерство на културата, да гарантира някаква концепция, която да позволи създаването на такива пространства. Т.е. не това пространство да е заплашено, а наличните пространства да бъдат включени в една цялостна концепция и то тя да бъде такива пространства да съществуват навсякъде в страната, където това е възможно. А от една страна достъп до култура, от друга страна достъп на творците до публика. Тоест, творци, независимо дали те са част от някакви частни общински или държавни организации, да имат възможност да използват тези пространства на един равнопо... по един равнопоставен начин. Тоест, тук вече стигаме до финансирането, равнопоставеността, това за което говорим. И тука а, ключовия момент е проектното финансиране. Ако погледнем бюджетите на Министерството на културата и частта проектно финансиране, което се включва в тия бюджети, тя намалява непрекъснато. Тоест, министрите или администрацията и хората, които правят бюджетите в парламента, а, се стремят да и вземат все повече средства и да ги преразпределят през своите си мозъци, през своите системи за разпределяне на финансиране, през своите си концепции за това какво е култура и какво не е култура, за да стигнем в крайна сметка до, например, нали, аз днес да гледам по целия градски транспорт на София, огромни реклами на концерт на Василин Маринов, например, в НДК. И това е нещо, което ми се набива на очите като култура в София, декември месец. А, а, това не е обаче моята идея за достъпа до култура, която аз искам, аз искам да например да видя концерт на Кроноскорте, някой да ги покани един ден да в България. Това ще не се е случило 30 години след създаването на тази група. А, въпросът е а, да се пребориме за две неща. Едното е НФК, Национален фонд Култура, да се превърне в първостепенен разпоредител с бюджетни средства, което ще позволи да се увеличи проектното финансиране. И другото е да настояваме хората, които правят бюджета, и Министерството на културата, и господин Рашидов, най-накрая да разберат, че именно проектното финансиране е това, което гарантира достъп до наистина добри проекти, конкурентни, такива, които Разбира се, тук навлизаме много в детайли, които са свързани с прозрачност на конкурсите, как се оценяват, как се стига до това един проект да получи, финансиране, друг не. Но това са детайли, които, когато имаме концепцията, лесно може да ги изясним, да ги оточним. Как да проведем един хубав прозрачен конкурс с независимо жури. Това не е много сложно. Стига да искаме да го направим. Но основният принцип е този. Как да дадем достъп до култура, къде са пространствата, в които се случва културата, има ли равнопоставеност между държавни, общински и частни организации, правещи култура и каква е концепцията на Министерството на културата за политики в областта на културата. До кога няма да имаме стратегия и културата ще се прави на парче в главата на Вежди Рашидов. Днес ще строим лувър, утре ще разбрах, че последната му идея е да възстанови сградата на цирка, аз мятам, че имаме цирк, Той .е. се намира на площад Народно събрание. Трябва да просто да пуснат и животните вътре, за да е пълна картината. Но, моля? Забранен да, добре, но окей, съгласен. Няма да пускаме, значи, животните там. Но въпросът е този, наистина ние да искаме от това Министерство на културата тази година поне, а, в моменте гласуват бюджета, поне това нещо, ако може да се случи, би било добре. И другото, което трябва да накараме Министерство на културата да направи, е да направи едно публично обсъждане на стратегията за развитие на българската култура, в която ние да кажем всеки от своята гледна точка какви са нашите приоритети, какво искаме да се случи с политиката по отношение на културата, по отношение на развитието на културата и какво означава култура в крайна сметка. Защото един пример, тук вече малко ще отиде към частния пример, ние така преди известно време, благодарение на СОРОС, да бъде жив и здрав, ремонтирахме едно читалище в Сливен, в Квартал Надежда. Това е ромско гето. Там на практика нямаше културна институция, читалището не работеше. Всъщност ние поправихме, ремонтирахме и Дадохме малко живот на единствената културна институция в този квартал и дадохме някакъв достъп до култура за известно време на хора, които живееха там. Това нещо трябва да се случи, обаче не благодарение на някой, който е решил да даде някакви пари по някакви причини, а на системна основа. И това е което трябва да искаме от Министерство на културата. И оттам нататък вече на нас самите ще ни е по-лесно. Няма да се чудиме къде да склотнем някоя сграда, за да може да правим култура вътре а това ще бъде част от един системен подход от страна на чиновници, които ще ни звънят по телефоните, ще ни питат, имаме а, обекти празни, давайте проекти, за да правим театри, изложби, фотография и така нататък. Това беше Национален фонд култура, проектно финансирана стратегия за културата. Днес времето напредна, и Вили е прав, че наистина много такива разговори са се водили. Аз в последните 20 години помня много такива разговори, в смисъл, не само само последните 5 6. А, но те очевидно дават само някакви частични резултати. Пробив тук, пробив там, но няма систематична промяната. А, в малкото време, което ни остава, и което сме склонни да отделим тук заедно, а един за друг, аз предлагам да говорим само за идеи, какво да се прави от тук нататък, за да се промени разбирането на ниво културна политика за необходимостта на необходимостите на независимия сектор. Какво бихме могли заедно да направим? Тук някои идеи вече се появиха. Предлагам да взима думата само този, който има идеи, за да се за да можем да направим някакъв списък и, и да има последствия от тази вечер. Може би и като последствие трябва да, имам, да, да, така, да направим една група работна, за, с, която да систематизира тия конкретни идеи, защото наистина това до което стигнахме е, е стратегията за култура на държавата. Ако погледнете в интернет Община София има стратегия за култура, която е публикувана и може всеки един гражданин да я прочете докато държавата ни няма стратегия за култура. И точно това, за което говори Виктор, е може би най-актуалното. Да, да, да успееме да по някакъв начин ние да провокираме е, е, дали, държавата да може да, да забележи, че има и други. Защото е, е, неправителствени организации в е, голяма част от градовете на България няма. А като погледнеш, има действително един сграден фонд, който седи който съществува. Има един железен закон за читалищата. Той е железен, той е закон. Това е единствената така, може би, система, която се финансира железно от държавата. Но, но от друга страна, какво се случва в тези читалища и как младите творци могат да получат достъп до, до тая мрежа, примерно. Която да, нали, не е основана само на самодейно, на някакво а, начало. А, освен това, ако говорим за театъра, а, съществуват. А, не мога да кажа, че това са излишни театри, но трябва да се намери и да се направи едно преструктуриране на а, държавните а, театри, които, които да бъдат отворени към. Хора, към младите, към независими така наречения независим сектор. Защото ето, например, да вземем Перник има театър, в който е в който един голям ресурс, финансиран от, нали, от държавата. Защо там не се пуснат едни млади хора, които да могат да, да, да работят, но, но това да бъде някаква друга структура, а не структура, от която да се иска късване на на билетчето. Аз лично имам идея за Благоев град, ако тя е мечта. Разбира се, това да бъде един фестивален център, да бъде театър-фестивал, в който на проектен принцип да се правят това не, а не да произвеждат на, на всеки 8 години да повтарят котараков в Чизби, който е поставят преди 15 години и сега пак имаше примера същата постановка, само че така през 10 години те правят Котарака в Чизби <съща> и същия Котарак е всичките тези 10 години. Да, да, ако да, да. Така че, эм, просто трябва наистина да има политика, трябва да се измисли, ние, ние да бъдеме тези, които по някакъв начин да, да инициираме нещата и може би смисъл на този разговор е в това. Аз само много бързо пак е, искам да кажа, значи регулярен диалог и според мен диалог е ключовата дума. Ако в общината нещата стоят по-добре, т.е. защото вече не гледаме на ние и вие, т.е. не ги атакуваме, ами, айде, заедно да решим проблема. А идеите трябва да дойдат от нас, те нямат идеи. Не можеш, в тази сграда, пак казвам, извиняйте, може глупо да звучи, не могат да се генерират идеи. Трябва диалог, меко, леко, без акция, без обвинения, без натиск. Диалог вече има млади хора на този етаж, в смисъл възрастта падна, средната възраст падна и с този диалог просто да се говори и другото е повече организации. Ние направихме стъпка не, не театъра да ходи отделно и танца отделно, ами в момента сме инициирали разговори, в които хора от театъра и танца ходят едновременно, по същия начин може да се събере Музиката, документалния, театър, примерно двете организации да идат също. Но когато ходят да говорят и за общата идея и, и те да получават и да кажеме, Много ми хареса това, което каза е, Виктор, извиня. Е, че ние трябва да настояваме те да са прозрачни и те да имат публична... Защото това е нещо, което общината правеше последните години. Всеки гражданин може да отиде и да наблюдава техните заседания. Като просто срещу лична карта. Това е много важно. Значи ние трябва да настояваме тази стратегия и залата на седмия етаж да се ползва. Да се ползва ние да посещаваме тази зала. На техен терен ще се случи промяната. Колкото и да ги каним, вече 10 години го научихме това. На събития, къде ли не, те не ходят. Освен и на Божидарова, никой от тях не ходи. Ние на техен терен трябва да случим промяната. В залата на седмия етаж. А, може ли да кажеш само една приказка? А, всичко, което казвам сега, сигурно е така, обаче на мен непрекъснато ми се струва, че отнема страшно много време. И, а ние нямаме това време, всъщност ние трябва да, да правим нещо веднага и да използваме и ситуацията, която е в момента с червената къща, за да повдигнем този разговор, според мен, е въпрос буквално на дни да се използва тази вълна на, на, на публично внимание, ако щете, и да направим нещо конкретно, т.е. някакви действия. И сега ми хрумна, първото, което ми хрумна, че можем да пуснем отворено писмо, в което да кажем, че ние започваме да се събираме, примерно, помежду си и ние искаме да влизаме системно в диалог с вас. И ние молим да присъстваме на вашите примерно съвещания и ние имаме желание за среща и така нататък. Да, и ние искаме, еди, какво си, т.е. да формулира, т.е. да се да се назовем като кои хора се събират и какво желаят те единно. И защото просто да правим нещо, което да продължи още пет... Веско, извиня, ти колко време ходиш и чукаш в това министерство? Може ли аз да кажа нещо? Аз ще отговоря и от името на Веско колко време ходиме там и мисля, че не е безмислено и това, че в момента сме толкова заедно и толкова много различни и ам, има няколко фази, които вече са преодоляни. В смисъл, ние знаеме каква е структурата, ние сме си формулирали много от тези общи задачи. мисля, че това, което Живко каза, а, вече има такъв списък с какъв вид а, финансирания са необходими, освен за пространство, но и за дейност на независимите. И т.е. обучението, кои са независимите и какво е необходимо за тях, според мен е доста напреднало. в Смисъл, те са вече средно напреднало ниво. Но е, исках по-скоро друго да кажа, че от идеите и списъка, който правиме, според мен е, е, супер плюса от това, което се случи с червената къща, е, е това, което сте успяли да инициирате. Тази среща между адвокати на двете основни институции, които трябва да са ни партньори, и вас. А, защото, според мен, всичките блокажи, които се случвали ам, след нашите ам, писма и изреждания до Министерство на културата, винаги момента, в който те казват много хубаво, сега само вие ни кажете как това да стане. Ние не можем ние, да кажеме как това да стане. Но този вид работни групи, които не са само между нас, които мечтаем, и знаем какви са ни нуждите, а между тези, които а, знаят, и както госпожата беше тук а, с а, администрацията и адвокатите, това е нещо, което ние до сега не бяхме направили и вашия жест да публикувате и резултатите от тая група, според мене, е супер гигантска крачка напред и а, просто то, то трябва да си влезе в този списък с а, стратегията, с регулярните срещи, с отворените писма, които... В, Крайна сметка едва ли ще се различават много едно от друго. Но и този вид иницииране и непрекъснат хъб на това как това нещо ще случи, структурно, а не само на етап желания. Да. Аз само искам да вметна, че наистина идеята да направим тази среща днес беше точно това, което каза и не да използваме нашата ситуация на червената къща, и енергията на подкрепа, която получихме тези дни, за да предвижим малко и да дадем един тласък, изобщо на решава на да всички тези проблеми. Да, на, на независимия сектор като цяло. Така че аз също смятам, че всяка спешна акция, която до която може да се стигне и да се реши да се направи, има някакъв шанс да бъде чута в този контекст точно, но той няма да трябва дълго това време. Не трябва нещо... Сега да се направи. Пак отново изрещи, нещо по. Мине, аз, аз, си, аз питам, си, но... какво вие имате предвид? Бихте могли да имате предвид. А, Не да предложи вече нещо. Може би има и други идеи. Струва ми се просто, че има такъв моментум, както се казва на английски в момента, но то ще е за малко. Просто има едно отворено прозорче сега на някакви възможности и трябва да се направи нещо. Въпросът е какво? Това въведение, което не е да направи, да го прескочим, дори предлагам, защото то се е случвало по един или друг начин и буквално да се излезе с много широка платформа от хора, организации и нужди, необходимости, какво трябва да се това, това и това и така. Законовите форми съществуват от много години хора. Не са ние няма да открием сега топлата вода покрай случая на червената къща. Въпросът е, че трябва да има политическа воля. Те да влязат в употреба някой така да ги прилага. И разбира се, тук прави оговорката в СКОБИ, че всеки случай е много конкретен и много субективен, индивидуален и така по отношение на сгради, има предвид на пространство. Така че това. Да, законите са там, но хората някакси не знаят какви са пътищата, а те са наистина 2-3-4 да речем на брой, колкото индивидуални да са случаите. Затова наистина и ни настояваме да и ще публикуваме тези резултати от работната група. Но давайте идеи, ако има, други, за какво може да се направи спешно. И... И така. Или какво мислите за предложението на НЕДА? Да, Съвсем конкретно във връзка с темата на нашата вечер, може да се иска от Министерството на културата сгради, които са държавна собственост, била тя а, публична Поблич, или частна, това ние а, така, обсъждаше се тия дни, но а, при поискване от независими артисти. Примерно Министерството на културата а, било то субсидирало или не е даден проект, но да окаже съдействие за ползването на някакво пространство, което е такава собственост. Тоест да имаме такова искане за съдействие административно, ако щете не, не финансово. Защото аз имам такъв опит наистина натрупан държавни институции, които са свързани с културата, но по някакъв начин на местно там ниво, ръководство и така нататък са запушени за това. Тоест ако ние искаме това, те, на тях може и да не им се стори трудно. Т.е. да се започне с такива неща, които са в тяхната, може би, власт. Да, да бъдат по-съпричастни към наши такива проблеми. Нашият опит от а, говорене за пространство с Министерството от последните 4-5 години е безнадежден. И ние спряхме. В момента това, кое, това за което говорим, а, смисъл говоря като разговор и, като асоциация. Това, за което говорим в момента е те да поемат ангажимент, целева субсидия към пространство, което общината дава. Общината е по пространствата и може би това е наистина естественият ход на политиките в градовете. Общината е склонна да, да, да даде такива пространства, а Министерството да поеме ангажимент за съдържание да подпомага самите артисти. И то, те разбират, да те разбират от целеви субсидии, но да говорим с тях за пространства, нашия опит поне е, че това до, до нищо не довежда. Аз довежда знах, до една да... сграда на, на, на Народно събрание, дето е, те казват, тя е на Министерство на образованието, бившата камера на младежки театър, която стои празна. Говорете с Министерство на образованието и там се влиза в едни лабиринти, където нищо не може. Или пък те препращат към читалищата. Читалищата е толкова застояло и толкова съвсем друго. Съвсем друго е. Не, не сме ние там. В смисъл, а, не е, значи, аз, не е. аз имам предвид дори пространства, които... Дене ползвали се на Театър София? Ползвали се Зала 4 ни искахме, Ние ни искахме да ползваме, но изведнъж те така почнаха да си я бранят и изведнъж тя се оказа, че е денонощно заедно. А, как, че значи, няма как да стигнем тези. На мен си пазят ми се е случвало да се обадя в Министерството на културата и да поискам съдействие за място, което е тяхно. Тоест музей, който е към Министерство на културата и там ми казват, аз не мога да говоря с директора на този музей, а той е към това министерство. Или пък пространство, което било и на операта, и на Министерство на културата. Пак ми се отказва. Т.е. да поискаме поне съдействие в институтите, които са към Министерството на културата, да ни се, т.е. за това съдържание, за което говориш, да ни се обещае такова съдействие. Защото знаем, всички ние тук имаме повечето хора някакви опити из музеите, как те са празни и затворени и така да. скучно мъртво там. Дори, поне в техните институти, отказва се такова, такова съдействие. А не мислите ли, че е достатъчна помощ, когато нямате найем, когато ви споймат разходите за ток, за вода, за тези разходи? И от... Ами на пространството, защото ние имаме такъв договор с... Ами от там... По принцип за пространството, смисъл, за мен това е една достатъчна помощ, че ти имаш твърд статут и оттам нататък те ти поемат разходи и ти, и ти започваш да работиш по програми европейски, с които започваш да се издържаш. Защо да отопиш? Но според мен това функционира. всъщност дей, това, което... Когато дойдохме, извинявай, дей си, когато дойдохме, изкавка квартет в червената къща, преди това посетихме Иван Лазаров. Но той беше студен, мрачен, отвориха ни само да го видим и толкова. Тоест, наистина има ресурс. Който е значи... на министерството, uh -huh. той Тука, да бъде поискал на това. Аз мисля, момент. че Вие говорите за едно и също. Да, Об прав си и за това си. да това е също е вярно. Не, не, не, не, не не, не е това, не е това, не е това, а, поне в Германия, което е нашия пример, страната към която гоним е, ние се стремиме, там е, там Фрай театър или независим театър е театър, който не се прави на институционален принцип, т.е. не се прави вече в сграда, не получаваш субсидия, а, такава а, административна, не, не, не стои институция за тебе. Но ти получаваш субсидия да го правиш на един гъвкав принцип изграда, на различни места. Ти получаваш, там получават субсидии на, на държавно ниво, на регионално ниво, на градско ниво. Свободен театър. Разбираш, те получават големи субсидии, те разпределят, мисля, че 2 милиона или 3 милиона евро. Независим, Независимият театър. Разбираш, за. за за какво говорим. А освен това, е, искаме един друг аргумент да обърна внимание. Според мен е, е, ние с Цвети бяхме в, в комисията, която избираше е, е, продукции за ITM, независими. Ние получихме 45, от които 3-4 бяха закъснели, т.е. 50. Е, според мен в, в София се правят между 30 и 50 съвремени танцови и независими спектакъли годишно. Сега нямаме точната статистика, между 30 и, 30 и 50. А същевременно, ако направим една, една статистика, колко произвеждат в този град, в София, държавните театри, може би да кажем да е 150 или 100, 120. 100. Всеки театър, те са 15, ако направи по 5, 6, 7, 8, те са 120. Да. Значи 120 срещу, да кажем, най низкия процент, 30 или 40, независими. А същевременно ресурса, и това ни го каза лично Васко Василев, предишния заместник министър. Ресурсът е разпределен по следния начин. Тези, които произвеждат 120, получават 61 милиона. А тези, които произвеждат 30, в най-малкия случай, според мен 50, получават а, нещо като 300 хиляди. На проектен принцип. Те са направени на проектен принцип. Не, не 60. 60 бяха в най-низката година, 2013 60 за танц, 60 за театър. Миналата година бяха 100 за танц, 100 за театър. Тая година се борим да поне 200 за танц, 200 за театър, ако не и повече. За, да, да. Аз мисля, че току-що се оформи да. текста на една декларация, отворено писмо до Министерство на културата и до всички медии, и институциите, които се прецени, което именно споменава тези факти, поставя ги в перспектива, в сравнение с държавен, недържавен театър. И, казва, и завършва с това, ние искаме диалог, това състояние трябва да се промени, трябва да се създадат условия за нашата работа, дайте, искаме да говорим. Ние не можем да опишеме всички проблеми трябва да има диалог, трябва да се поставят именно в, този, в тази светлина нещата. Според мен това е много силно сравнение, наистина, ако бъде описано по този Т начин. Това сравнение е безспорно, много силно. Аз си мисля, че все пак една декларация може да мине една стъпка или дори две стъпки нататък и да каже, че този вид продукция, артисти, културни оператори имат следните искания, достъп до както държавна и общинска инфраструктура, така и възможности да се създават нови инфраструктури и всичките тези други, да речем целево субсидиране. Тук, може би, трябва да се помисли включително и за индивидуалния на свободна практика артист, който практически в ума на Министерството на културата не съществува. То няма такъв човек. Може би трябва да се направят именно такива три разраза. Единият, който да бъде на ниво пространство, достъп до инфраструктура, другият да бъде на ниво субсидиране на независим, независим принцип на проекти, които да могат да заселват евентуално различните тези пространства. Да, и третото ниво да бъде индивидуалното ниво на артиста, който е на свободна практика, който трябва да има. Според мен социалната защита и сигурност, както всеки друг, който пък не е на свободна практика. Всичко това е в посоката на равнопоставеност. Така че, според мен, може такава декларация да направи такава стъпка, без да бъде, без това, как да да бъде извън, извън това, което сме си говорили. М може би в самите цели, ако някъде юристите, които работят, ако ги помолите да видят да. да... Каква е мисията на Министерството на културата? Какво трябва да прави? И ако е вписано да продуци, да създаде условия за, за създаване на културна продукция и не е упоменато в институциите си, тогава това абсолютно а, юридически може да се използва, че ако не е упоменато в институциите, значи ние също сме, ние също произвеждаме продукции, въпреки че те не е в институциите. Значи, Министерство на културата има ангажименти към нас юридически. Да го, да по закон. По закон, може би, трябва да знаеме как да четеме и техните. Аз не знам как, но може би там има вратичка. Айде да из... да. да, нека да наистина да. Кой, кой би искал да се занимае с това, да отдели малко време за това? Аз бих се включила по някакъв начин. Аз лично смятам, че декларацията, ако бъде публична, трябва главно да излага тези факти и да иска диалог. Всички вече виждания за това къде са проблемите, какви са възможните решения, са следващата стъпка, според мен. Защото влизането в такива детайли малко ще загуби широката публика. Аз според мен е нужна подкрепа. И едно такова сравняване на фактите, ето толкова представление произвежда зависими сектор, толкова държавния и ние не получаваме нищо, а те получават всичко, е силно като начало, отварящо врата за разговор. Местният диалог това го връща назад. Това не го, това не го поставя на място на което той е в момента, защото действително и акте по-напред в диалога и номът. И много-много случки има. И сега, ако се каже това, не да се влиза в детайли, а да се кажат точно тези три нива, според мен не е връщ... няма да бъде връщане, което би било, ако просто кажем, бе, искаме пак диалог. Голямо разговаряне пада 3-4 години и пак диалог. То вече има диалог някакъв, нали така претендират. Абе, няма, ето Васил Банов дига 24 часа, телефона си на всякакви анонимни обаждания. Мига. И още искам ясно нещо да предложа по този повод, което според мен е важно, защото ако трябва да говорим за публика, особено с хората от Министерството на културата и Съюз на артистите, също се присъединяват в тази, нали, там, там има едно много подло изказване, според мене, че колко много билети продават, нали? как тая реформа е толкова успешна, че едва ли не театрите се пръскат по шеловете в цяла България след нея. И според мен трябва да се обърне внимание в тази декларация на, на признаването, на дори международното признаване на това, което прави а, театъра. Защото трябва да им казваме за билетите, ще а вие тук продавате по 20-30 билета на вечера, а ние гледате там в Пазарджик или в не знам къде сме продали, където нали? има кой ми каза наскоро, че продават две билетчета по 5 лева за седна цена 10 лева, да могат да вземат двойно субсидии и такива древни, гадни, мръсни неща. Дето. Тоест, това, което според мен важно също да се обърне внимание, а, така, това, което си говорихме и по повод на Червената къща, нали, за това какви международно, какво международно признание има, награди и така нататък. И по какъв начин това е обществено значимо, а не някакси масово нещо, в което се превърнал държавния театър, функция на това хората в малките градове да видят звездите от телевизията на живо. от реформа, ще обичат може за да се За мен това не знам аз не съм много не мисля, че точно това е най-правилната политика относно. Стои, да кажем браво на вас, вие е на хубава реформа направихте, но не. Също може да се добави нещо, което от разговора ни с Бойълбанов миналата седмица в неговата представа 7 от, 10. 7 от 10 свободни проекта не са окей. Okay. Не са, не има наред, не правят това, което пишат по проектите. 7 от 10 това го каза. Според мен това е силно преувеличено, но това, което той каза, трябва да има мониторинг. И ние бяхме с Гергана и с Ангелина на тая среща. Ние казахме в един клас, разбира се, искаме да има мониторинг. Както е в общината, искаме да има мониторинг, да има мониторинг. Защото на практика в Министерството няма. Те, те дори не... Ами, ами то е важен коментар, защото липсата на мониторинг е всъщност липса на интерес. А Ако искаме да надградим нивото, т.е. да си повишим статута, е хубаво... Хуб... Не, не, не, мониторинга е да проследи а, реално... А, да. Това, което в общината се въведе, то, то си е. Да. Да, да но да, също, да. същото трябва да се прави и по отношение на държавните театри, между прочим. Там е ни директори, вижте да, да. никой стратегии, после никой не гледа дали ги изпълняват. И те 4 да, години или колко там. Да, но. Могат но, да правят но, каквото си искат но ние ще дадем добър връзка. пример да кажем, ето правете, правете на нас, правете и на вашите хора, но ние сме готови да правиме, да, да, ние няма какво да криеме. Ама, ама то, то, е, то е тотално разделение. В техните глави той е все още тотално това разделение. Да, да. Затова за имаме нужда. Другото, което. Е, защото Милко говори преди малко, и аз следващия момент си кажам да говорим, Милко при кой е учил Мил? Милко учил при Ивайло Христов. Ако Ивайло Христов, който е човек, който е достатъчно е, така... Е, авторитетен а, и е свързан с Държавния театър, но ако... Еми, не е бил е през годините, да кажем. Да. И някакси а, да намерим също така фигури, които да, да, да застанат, които те, които те а, разпознават като успешни. Които те разпознават като успешни за Държавния театър, които да кажат, а, както Сашо Морфов намеква, и според мен хубаво и това, нали аз повече няма да работя в държавна институция, каза той. И аз като го чух това и кам вау, това трябва да трябва да му взем телефона и да, и да говорим с Сешо Морфов. Тези дни, тези дни трябва да говорим. Аз мисля, че това е много, много важно, което тук ще каза и наистина трябва да бъде така. Трябва да го направим. Не, които да подкрепят независимия сектор. Това ще бъде страхотно. Наистина ще набере някаква. Също се сещам, а, а, може би... А какво ще кажете тази Краси декларация, Спасов, да, я, да бъде Куркински. подписана именно от такива хора? Да. Или и да. от такива хора? Сещам се, че примерно Краси Спасов, той е много критичен към Държавния театър, как се депрофесионализира последните години. А същевременно голяма част от неговите студенти голяма част от неговите студенти също, сме, сме на свободна практика всички. И той го знае това. Просто да брейнстормаме. Има такива хора, които биха. Просто трябва да се срещнем с тях и да говорим. И да се подпишат под това. Добре, искате ли да продължиме, ако ще продължаваме, в някой ресторант, или едно колобиране, или нещо такава. Защото става вече много късно. А, може би да определим кой ще работи върху... Някаква работна група, за да продължим нататъка. А, а, нещо доброволци не виждам. Ток, Готов да ли си? По-мейл, по добре, добре, да и всички по -мейл. да дадеме ключа, по който много ясно и може би без колебания, да се определя кои са тези, които работят на независим принцип, които правят свободен театър, танц и така нататък, всичко това, което си говориме, за да може, когато евентуално се придвижат тези множество инструменти за финансиране на нашата дейност, вътре да не може да влизат троянски коне, които всъщност и този вид работа да компрометират. Така че в понеделник е такъв вид а, срещата, след първа среща, която беше миналата седмица, нали така? Да, миналите. Да. И, и добрия, Аз така разбрах. Сигнал беше, че не го накарахме ние да, за следваща среща, както беше предишния заместник министър. Там всеки път разговора ни извършваше добре, сега кога ще е следваща среща, и той отваряше един Тефтер, колко е зет той отиваше след 3-4 седмици, той често забравяше, не си дигаше телефона, докато в този случай имаме по-добър потенциал, тъй като Боил сам предложи. Айде следващия понеделник в същия час. И сега вие просто като отидете трябва да кажете за, за, примерно за, за след коледа веднага или там когато дойдат на работа. Та исках да. да кажа, че аз до там мога да, доброволно да разкажа в понеделник, да пиша писмо на някакъв мейлинг лист. Аз предлагам просто да си дадем време, да организираме още една такава среща, да помислим по въпроса какви стратегии можем да развием. Окей, okay, добре. Да, да, да. Yes. Да свършиме тук. Да, да, да, да. Окей, okay. супер. Добре, приятна вечер.